piros gomb megnyomása megtörtént. Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 280 legyen már vége adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Szervusztok. Szervusztok, kedves hallgatók. Ez nem megy nekem most, ez az, ez az egész beszélésre van, baj lesz. Az volt a tervem, hogy én is elmondom a beköszönőst, miszerint szervusztos... És kész, nem megy. jó. Adásunk vendége a Dörög Zuldán, Dörög Zuldán e, jött el, de azért. Nem írásban, hanem beszéltünk. Mert hogy december 31-e, délután 4 óra 29 perc van. Ez egyrészt azt jelenti, hogy mindjárt itt a szilveszteri mulatozás ideje, másrészt azt jelenti, hogy én már egy. Az utca lakói az utcán köszöntötték egymást kocintás és beegli evés, nyilcini beegli evés segítségével. Ezen én részt vettem, kaptam pálinkát is, úgyhogy ezt kérlek szépen vonjátok ki a, az adásból, ezeket a peremfeltételeket, de Isten bizony el fogom tudni mondani, hogy szervusztok kedves hallgatók, ez itt a Meti podcast 280 -dik kezdődjön már el adása. És akkor itt ezt az egy trükköt akartam belevinni, hogy neked a legyen már vége, nekem a kezdődjön már el. Uh, igen, nekem az utcabállal kapcsolatban azért vannak kérdéseim, hogy egyrészt, hogy a Szeplős Dolly bőszaknyában az ott volt-e, illetve hogy a Ranyláb Janit csőn a dragában megjelente esetleg. Hát uh, Ranyláb Janit én képviseltem, a zenét azt a gyerekek szolgáltatták már, úgyhogy sokkal inkább Billie Eilish és uh, az a, az a vörös hajú angol fiú énekeltek. Akinek most csak azért nem üteszem be a neve, mert a mikrofonba beszélek, minden más esetben mindig tudom a nevét. Várj, ez az a híresség, aki én gitározni nagy színpadokon, és amikor erre jár, akkor csodálkoznak az emberek, hogy, hogy ő is csak úgy felszáll a repülőre egy gitára. Hát ezt így nem tudom, hogy ez van-e, de... a való, és voltak ilyen nagyon buda cikkek arra, hogy nézd már, nem is saját konténer, a jóval jött. <laughs> A, ö, ö, szerintem nem is volt itt. Lehet, hogy egy másik emberről beszélünk, tegyébként, nem neveztünk meg, valami hajú énekes járt egyszer erre. Úristen, a Galway Girl című számot ő énekli. Ja, Istenem, ez annyira kínos, amikor az embernek a, Van egy ilyen beépített gátlás a fejében, hogyha mikrofont lát, akkor elfelejt neveket. Nekem ez van, ez a betegségen. Van egy hárombetűs rövidítése. Nem tudom, mi hárombetűs rövidítése egyébként. elfelejtettem. Sem, igen. És egy síréről beszélsz. Egyébként aki úgy emlékszem, hogy idén tényleg járt itt, hanem most már rájúgrizzak, tehát ez egy ilyen élőben húgrizzos adás. Azért annyival könnyebb lesz így elkezdeni az adást, hogy már tudjuk, hogy egy síréről beszéltem. Szóval, hogy az utcabálon, ami nem utcabál volt, inkább csak ilyen szomszédkoccentás, de mivel ez itt a Suburb, Budapest külvárosa, tehát itt családi házak vannak, amiből kiáradnak ilyenkor a népek, azért, hogy, hogy utca szinten biztosítsák egymást a szeretetükről és a jövőbe vetett hitükről, és el szokott lenni pálinka, meg forralt bor, meg a mindenki hozza karácsonyi maradék sütiket, meg ropikat, és egyébként tök jó buli. És valójában csak egy pálinkát ittam, mert aztán jönnöm kellett ide a mikrofon elé, úgy, hogy igazándiból csak a avarba jövetelem az, ami megakadályozza, hogy kimondjam Ed Sheeran nevét, Ed Sheeran, egy Sheeran, Ed Sheeran, Ed egy Hogy a háromszor el tükör előtt, és az, a, az, az egészen más. Ott a Bloody Marit kell mondani. Egyébként azt írja a sajtó róla, hogy egy Sheeran már nem Bloody Mary, ami amúgy egy ital is, amit Gusztusalan bele tunkolt, ilyen izé zöld gyümölszárakkal szoktak felszolgálni, és nem értem, hogy emberek miért de Szóval egy Sheeran visszavonul időre a zenéléstől, mert úgy érzi, hogy túl sokat. Ült repülőn, pont úgy, mint más emberek. Hát igazándiból ugye ő most egy rekordot döntött meg azzal, hogy a világ talán leghosszabb turnéját bonyolított. Hogy két éven át tartó turnén volt folyamatosan, közben megházasodott titokban, és most úgy gondolt, hogy a két éves turné végén egyrészt uh, itt az ideje, hogy az asszonyal töltsön némi időt. Másrészt egyébként az tök érdekes, hogy ő, azt nem tudom, hogy tudod, de amikor ő fellép, akkor többnyire ő egy gitárral, meg egy azzal a dologgal, ami nem repeater, hanem szóval tudod, amikor belejátszik mindenféle sávokat, és azok így jönnek vissza, és abból lesz a szám. Tehát hogy ő így, így lép fel. Egy szempler. Szemplernek hívják, így van. Szóval, hogy ő, a repeater az egy hálózati. Tehát az ő ez az, az egyszemélyes utcazenélős sztorit nyomja, vagy nyomta egészen mostanig, és most azt mondta, hogy visszavonul egy időre, és amikor visszajön, akkor már rendes zenész lesz ő is. Már úgy értem, hogy rend, nem rendes, tehát, hogy nem ilyen marha jó, akiket így imádok, amikor valaki egy gitárral csinál maga köré hangzást, zenekart, hanem, hogy most már lesznek neki zenészei, meg... Megtanul más emberek egy együtt játszani. Igen hogy ne személytkedj. Szóval, vissza, bele, bele simul a várásaiba elvárásaiba, és gondolom rövidebb turnékat fog tartani. Ő egyébként szerintem Billy Eilish, euh, <gül> ő egyébként nem Billy Eilish, csak a másik olyan, hát ő egyséren, ugye. <gül> okay. Tehát, Aki késő feleségül vette Billy Nem, Ilyist, semmiképpen. Nem. Szóval akár, akár egy Sheeran, akár Billy is, az tök jól felvezetik a, a mai témánkat, hiszen ma az évtized értékelő adás folytatása az évtized értékelő kettő és egyben évzáró metietart hallják a kedves hallgatók, és hogy szerintem az egyébként egy fontos, fontos szerzeménye az évtizednek, hogy feltűntek olyan popstarok, Akiket már egyértelműen a YouTube termelt ki. Sőt, egészen odáig eljutottunk, hogy ugye Lil Nas az Old Town Roaddal megcsinálta azt, amit nagyjából korábban még senki, hogy úgy lett világszáro, hogy előtte csak YouTube csatornája volt, és oda tett fel ilyen, ilyen hauszt dolgokat. És aztán valahogy ebből mélyebb lett ebből az ő számából. Sőt, ezekből a szárokból egy páran képesek voltak azért bizonyítani, hogy nem csak 27 évesen lehet meghalni, hiszen azok már öreg emberek. Mindig szembe. Egyébként is azt figyeltem, hogy a sajtóban, most nem, nem, nem halálhíreknek a szezonja van, illetve valójában inkább az, hogy egyre több olyan ember válik időssé, és aztán hal meg. Aki már akkor született és lett híres, amikor a sztárfogalom az létezett, és nem az ott. Ez, ez egész világ az egy darab, mint ami Marlene Dicksről beszélt, ha nem volt. 80 darab kevésbé Marlene, de rendkívül ismert ember, és ezek most kezdenek így elhullani. Na de, hogy amikor még nem ilyenek vannak, nem fiatalok, akkor meg ilyen, és akkor a négy éves sztár. És ilyenkor nyitok egy gulit, és megnézem, hogy ki volt az az ember, aki a, a sajtó szerint sztár, én pedig nem hallottam róla, lévén öreg öregember, pedig ebben dolgozó kollégák. Rendkívül izgalmas maga a jelenség. Igen, a sztárságot azért elkezdtük YouTube subscriberek számában mérni, és talán most csak az évtized végére értünk el oda, hogy szerintem már nem is a YouTube subscriberek számítanak, hanem az Insta követők. Az Instagram az tényleg teljesen alkalmatlan bármely zenei tevékenységre. Hát azt te csak hiszed. Miután a TikTok is alkalmas zenei tevékenységre, már pedig ott 15 másodperces videók vannak, mondjuk azt hiszem, hogyha VIP vagy, akkor nem, akkor lehet hosszabban is. Onnantól kezdve, aki 15 másodpercben tudja eladni magát, és úgy emlékszem egyébként, hogy, hogy Lilnest egyébként... Lilnes? Most elgondolkodtam, mert ez egy név, Rám ne nézzél ilyen nagy kerek szemekkel, ezek az emberek, akik én, akiket én nem ismerek. Na jó, de az, hogy Old Town Road, az azért mond neked valamit is, nem? De igen, valószínűleg egy, egy sztenderd, amit 200 éve mindenki ilyenek. Arról, nem. hogy a pikapja lerobbant, a kutyája meghalt, a felesége pedig már nem is hagyta el, már régen is. Nem, nem, nem így van, bár valóban igaz az, hogy, hogy egy kicsit ilyen country, tehát ez egy ilyen country, és hip-hop keverék, ha, igen, mondjuk, igen, mondjuk, hogy így country és hip-hop keveréke, és minthogyha talán a Lil Nas, jól mondtam a nevét egyébként, szóval, hogy ő, a Musicalin gyerekkori nevén műzikellin, most már TikTokon tűnt volna fel, vagy ott szerezte volna meg a követő bázisát. Na mindegy, a, abból a szempontból érdekes, hogy valóban ez az az évtized, amikor már nem a koncertek csinálnak meg elsősorban egy zenészt vagy zenekart, hanem az online jelenléte. Nekem ezzel nincs bajom, te ezt utálod? Egyáltalán nem érdekel, tehát hogy ez a kiöregettem abból, hogy valamennyire, hogy abszolút azért a legújabb zenére valászak, így is hallgatotlan mennyiségű zenén van összegyűjtve. Az oltánul mondod egyébként, hogy most megnéztem, melyikről van szó, szóval egyébként pont ismertem, de jellemző módon már valami remixből. Aha. Aha. Én teljesen az új zenék hm. Új zenék ütőerén tartom a üveg ujjamat, hogy egy méltó, a nap, naphoz méltó képzavarral éljek. Nem is csak azért, mert ezeket szeretem, hanem mert ezek vesznek körül. Valahogy. Hiszen kiskorú gyermekei vannak például. Meg, mert egyébként azt gondolom, hogy a popkultúrában ez nagyon érdekes, hogy, hogy ezek jönnek. Hát ugye érdekel a popkultúra Ez egy sokkal szimputikusabb trend, mondjuk, hogy, hogy átvonult a YouTube-ra. Azt nem tudom, hogy demokratizálódott de nem akar ennyire nagy szavakat használni, mint az, ami mondjuk a filmiparban történt. Mi történt a filmiparban, hogy átvanult a Netflixre? Nem, a Netflix az önmagában egy izgámas, dolog, hogy a Netflix az miket csinál, de hogy emellett két fajta filmet leforgatták az elmúlt tíz évben, úgyhogy senki nem panaszkodott a választékra. Tehát voltak Marvel filmek is, voltak Star Wars filmek is. De más filmek is voltak egyébként. Sőt. Vanni voltak, de én úgy éltem meg ezt a pár évet, hogy az őrületes, hegyméretű hegy kockázatkerülésnek az évtizedét zárjuk most éppen. Valószínűleg ugyanezt folytatódik persze. Elképzelhető, hogy egyszer csak lesznek hát még Marvel sorozatok is, Star sorozatok is, talán, ha valaki ezt megmeri kockáztatni. Nem értek vele teljes mértékben egyet, bár értem, hogy miről beszélsz, és nem is tagadom, hogy ez így volt, hanem inkább valahogy én úgy látom, hogy, hogy nagyon sok pénz ment be a, a mozgóképiparba, és nem akartam filmipart mondani, mert ezért ebbe tényleg benne van a Netflix, meg az összes sorozat streamer is, és hogy, hogy a legtöbb pénz vitathatlanul be a tömegszórakoztató, önismétlő, hát ilyen, ilyen rágúgómicucokba ment bele. De ez az nem azt jelenti, hogy mondjuk a, a, a független filmekbe, vagy a, vagy a nem hollywoodi mintára készülő filmekbe kevesebb pénz, volt, pénz ment volna bele, hanem szerintem abba is több ment, tehát az egész ipar valahogy nagyobb lett, miközben a mozi forgalmazási része az meg kisebb lett és ezért látszik úgy, hogy nyilván a, a, a tömegkultúrában, ami megy elsősorban, az persze ezek, amiket mondasz, meg a többi is, tehát az összes thriller, meg, meg lövöldözős film is hasonlóan ö, hát egy kapta fára készül, vagy legalábbis ismert panelekből építkezik. De folyamatosan jöttek olyan filmek, amik régen nem készülhettek volna el. Érted, az írt a három és fél órás korzíze, gangster nagy maga lassúságával a Netflix kifizette átolcettig. Igen, ez teljesen példanélkül való, ha nem láttuk volna a keresztapát a maga ö, darabonként ennyi órájával, akkor azt is ihetnénk, hogy ilyen még nem volt. Világos, csak hogy azt mondom, hogy tehát a keresztapa indulata vagy lendülete az nem tűnt el a világból, és talán az még izgalmasabb szerintem, hogy ugyanakkor minden további nélkül meg tudunk nézni cseh, meg orosz, meg tudom én brazil filmeket is akár a Netflixen, meg megtörténhettek olyan most ebben nem menjünk bele, mert azért ehhez nem értek valójában, de hogy, hogy szerzői filmeket forgattak hollywoodi és nem hollywoodi rendezők, olyanokat, amik egyébként aztán a muzikban alig teljesítenek természetesen, de a forgalmazási platformok sokféleségének köszönhetően van értelme ezeket is. Már úgy értem, üzleti szempontból is van értelme le forgatni őket. Mi több? a nem, jó, a mi többet visszavonom. Jó, tehát hogy sokkal optimista vagyok a Netflix-el kapcsolatban, mint én. Nekem azért ez úgy tűnik, hogy a Netflixnek volt egyszer egy iránya, hogy, hogy tegyünk elérhető minél több filmet sorozatot, többi. Aztán találtak egy ennél jövedelmezőbbet, hogyha saját forgatunk, Akkor, ha arra az Isten pénzét költjük rá, akkor is olcsóbb lesz, mint kifizetni folyamatosan a, a stúdiónak. Majd pedig ezt egészet kiközepelték arra, hogy és akkor most játszunk azért legnagyobb közös osztóra, a legkisebb közös mint minél több el. És ebben gyártanak egyébként borzasztóan sok viszonylag közepes dolgot, nagy változatossággal amúgy. De teljesen igazad van. Tehát a Netflix kínálatának 80 százaléka az iparos munkának elmegy, vagy ilyen stílus tanulmánynak oké, okay, és egyáltalán nem érdekes. Nincs rajta mit nézni. Hát ez így van. De én csak azt mondom, hogy emellett, érted, olyan dolgok is megtörténhettek, hogy például a magyar filmhez pénz jutott, meg koncepció, és jobb lett mint mondjuk az évtized legelején volt. Ilyen szempontból jó volt persze, illetve ha, ha már így körbeizé rúgdossuk a Netflixet, akkor én mindig megemlegetném azt, hogy és akkor ezzel szemben ott van az HBO, a sokkal kisebb kínálatával, meg a Béná papjával, meg a sok mindennel, ahol szerintem lényegesen jobb cuccokat lehet találni. Az... Érdekes, érdekes, hogy ezt mondod, mert nekem pont az a percepció, mind a kettőnek előfizetője vagyok, és a, az HBO nekem egyszer nem jön be. Én ott nem... Nem, nem, nem érzem magam komfortosan, szóval nem szeretem, amiket ott nézek. Ö, pedig az, amit mondtál, hogy, hogy ukránt, vagy csehet, vagy akármit, azt, vagy horribiladiktú olaszt Ö, nézzünk már. Tehát bármit, ami nem Amerikában készült, azt az HBO fogja hozni. Ebben igazad van, is. igen. A Netflixen lehet nézni indiait, de a múltkor, amikor elkezdtem nézni valami hekkeres, nyomozós, akármi indiait, és mondom, hú, ez három óra addig elmosogatok a háttérbe akármi, és hát egy hekkeresben már csak nem fognak táncolni. A lónak a faszát nem. Három-néd órát vártak a tánccámmal, de akkor már szerelmes volt a nyomozó, és mindenképpen el kellett napni egy kicsit egy liftben. Nagyon rosszul hangzik. Nagyon zárójelben jegyzem csak meg, hogy a téli szünet egyik eredményeképpen a napokban láttam a jégvarás kettőt, és hát azzal is az van, hogy abban barátom folyamatosan énekelnek és táncolnak. Pontosan olyan indokolatlanul, mint annak idején a Muzsika Hangja című, e, igazán örökbecsű, szörnyen gicses hollywoodi hülyeségben. Két, ég, hogy, egyiket sem láttam. Azt tudja, hát na jó, de akkor nem akarlak vele megismertet, nem is kell megnézed, csak azt akarom mondani, hogy a Hiába van körberakva szupercuki karakterekkel, jó poénokkal, az egész családnak feldolgozható, meg befogadható élmény tehát hogy még a szülő is csak egy ilyen közepesen unatkozik, sőt néha még akár fel is nevet, de sajnos folyton énekelnek benne, pedig a történet összes, nem csak az összes lényeges pontján, hanem 15 perc, 10 percenként, talán 15. És hogy ezek a, ezek a, a, a történetnek a forduló pontjai, amikor is mindig jön egy dal, egy nagyon rossz szöveggel, mármint, hogy olyan slágeresen semmit mondó, nagyot mondó, rosszul megfogalmazott, rossz proszódiai szövegekkel, amire én nem tudok figyelni, ezért aztán nem is értem a történetet, hiszen minden fontosat ott mondanak el. Ugye? Na, zárója bezárva, Frozen 2, Úristen, Jézus nem... De hogy nem is azért gyűltünk itt össze, hogy filmekről beszélgessünk, hanem az elmúlt évtizedről legalábbis abból a szemüvegből kifelé nézegetve, ahonnan mi szoktunk kifelé nézegetni. Ez már maga a szemüveg volt, csak elkanyarodtunk hát, szemüvegestül. Igen, csak miután az indiai programozót emlegett, ezért nekem eszembe is jutott az egyik fontos pont arról a listáról, amit összeválogattunk, hogy mi történt ebben az évtizedben. Hát például az történt, hogy az lényegében nagyon nem ez így hülyeség, de hogy egy csomó meghatározó tech óriásnak a vezetősége indiai lett. Ez így hülyeség, mert kettő, például Tim Cook. É, tehát igen, igen, valójában ez így nem igaz, de azért ugye a Google az elmúlt tíz évben eljutott Eric schmidt a szőke kék szemű sváb fiatalembertől, Sundar Pichaihoz, aki teljesen hozza ezt a klasszikus indiai programozós feelinget. És hát, és hát a Microsoftot is immár Satya Nagyella, Nadella vezeti, aki szintén Indiából származik. És azt akartam, hogy beszéljük már meg, hogy mit, mit csináltak ők az ő vállalatuknak szerinted. Tehát, hogyha egy, egy mondattal kell jellemezni, hogy mi történt azóta, amióta ők a főnik, akkor szerinted hogy van? Ez belevehetjük Tim cook is, nem azért, mert indiaja, hanem ő is az elmúlt tíz évben érkezett az Apple élére. Tim Cook mit csinált az elmúlt tíz évben? Az egy de viszonylag rövid és nem túl izgalmas mondat. Hát rendben rakta az excel -t. de Hát rendben rakta az excel kiadott néhány olyan dolgot, amit olasz, még ö, Steve haláloságyán maga skiccelt fel egy azpines pohár alatt tartott szalvétára, és ő ennyi. És az Excelnek nek a kínosabb részei ez nem nyúlt hozzá a biztonság kedvéért Ugye hozott újdonságot ez a tíz év az Apple életében igazán egy dolgot szerintem, vagy mondjuk másfeled, az egy dolog az Apple Watch, a, a fél dolog meg az AirPods. Szerintem ez a két dolog történt az Apple-vel, ami mondjuk ami az innováció szempontjából értékelt, mert egyébként az összes termékvonal iszonyú jó, úgy hogy minden, mint a fene, soha ilyen jól nem ment az Apple-nek, mert lehet, hogy már ment, de nagyon jól vagy most is, de azt hiszem, soha ilyen jól nem ment nekik. Ez egy nagyon jó Tim Cook beszéd volt, amit most megtartottál, igen, igen, tudom, az ő nevében beszélek. De hogy igen, tehát az a fajta letaglózás, ami az a one more thing, ami minden Steve Jobs beszédben elhangzott, az itt most nem hangzott már egy ideje. Ennyiren szemetebb lennék vele. Tehát az, az Apple, ami régen egészen jó számítógépeket is gyártott, sok minden mellett, az képes volt húzamosabb ideig kiadni olyan laptopokat, amilyeken a billentyűzett egy idő után nem ment üzemszerűen, és az egy idő után azt random dobták két tíz oldalú a gyárban. Ami azért kínos. Pláne, hogy az összes Apple eszközre, hogyha a szoftvert szeretnél fejleszteni, akkor a hozzá eszközöket kell beszerezned. Tehát legalább azért a developereket szolgáljuk már ki valamilyen módon. Na jó, de azt ingyen megkapod azokat az eszközöket, amivel fejleszhet rájuk. A lónak a faszát. De miért? Xcode az ingyen van. Hát egy, Hát egyrészt befizeted a 99 dollárt az Xcode ért évente, másrészt pedig ahhoz, hogy lefordítsd le, a kis szoftvereidet, ahhoz meg kell venni a teljes tehát mm, számítógép. Ja, jó, termély, úgy, gép, já, úgy igen. Hűzet. Tehát az, az ökoszisztéma Apple gépek nélkül nem működik. Az így van, ez igaz. Jó, hát ezt csinált a Team Cook egyébként, így van, tehát hogy jön a pénz, és mindenki vonogatja vált. Hát ezek nagyon szép eszközök, nagyon rendesen megcsinálva, nagyon vonzó is az egész ökoszisztéma, de ilyen újszerű, izgalmas dolgot, hogy mondjam, szerintem az Apple egyébként azt csinálta, hogy így szemezgetett a mások találmányaiból, és amit jónak talált, azt ellátta a saját pecsétjével, és onnantól kezdve az, hogy mondjam, azonnal követni kezdte az összes gyártó Elmondom, ennek a jelenségnek neve is van, az a Sherlocking. Az ősidőkből származik, tehát még a PowerPC-s időkből, amikor az Apple úgy fejlesztette ki saját rendkívül jó a teljes rendszerben működő keresőprogramját, dizájnnal funkcionálatása minden együtt, hogy egy Sherlock nevű népszerű apple server programot oda rakott a fejlesztőjelé screenshotot róla, hogy srácok azt szeretnénk, hogy megcsináljátok, mert nem akarjuk megvenni a céget. Uh -huh. Később ezt több más alkalom is elkövették, tehát hogy ez egy ilyen beépített gyakorlat. Szerintem ezzel egyébként sokat köszönhet a világa az zeplonek. Tehát azzal, hogy hogy mondjam, elvégzik a világpiac helyett a válogatást a dolgok közül, és, és amire azt mondják, hogy jó, na jó, ezt megcsináljuk mi is, azt megcsinálja aztán az egész világ is, és ezek többnyire valamelyest előbbre rugdossák a, a világot. Már nem elsők, hanem másodikok vagy harmadikok, már ilyen értelemben, tehát követő, követők az innovációban, viszont azért levesznek némi terhet a, a többiek válláról. Azoknak a válláról, akik utánuk jönnek ki, ez az ebből szokott, szokott jól megcsinálni, vagy hát régebben szokott volt, ez igen, biztos. Igen, és még és még mindig csinál olyan dolgokat egyébként, és pont az Apple vagy meg az Airpods jó példa ezekre, amik szemben a többi gyártó termékeivel nem programozók tervezik, hanem, hanem embereket szemük előtt tartó dizájnerek. Ennek is vannak vadhajtásai, de sokkal inkább embernek való dolgokat fejlesztenek, mint egy csomó dél-koreai, meg, meg kínai mérnök. Na, szerintem az Apple-t azt túlbeszéltük, de mondjuk Szundárpicsájról nem tudunk ennyit legalább Róval sokkal kevesebbet tudunk beszélni, és a Google lealt, az elmúlt tíz mi történt? Hát kidobott egy csomó dolgot, nem? Leginkább azt lehet róla mondani, hogy, eh, hogy, így, hogy így szűkítette a fókuszt. Folyamatosan azt csinálja igazából. Tehát a, ha nem is a fókusz szűkítés, de folyamatosan dobál ki dolgokat. Elindít, megpróbál rászabadítani felhasználókat, vagy megtartja, vagy nem sokkal inkább nem, tehát tíz-ből egyet, vagy húsz-ből egyet megtart. Igen, ezzel egy kicsit egyébként hasonlóan működik, mint a Kína Unblock, ahol mindent azonnal kipróbálnak, és aztán ott élesben, élesben tesztelnek, ezt csinálja tulajdonképpen a Google is. De azért ezt ne, ne varjuk teljes mértékben Sundarnak a nyakába, mert ezt nem ő kezdte meg szerintem ebben az évtizedben azért volt egy egy jó pár év, amikor még, amikor még Eric Schmidt meg Larry Page vezette a, a céget. Te figyelted, az, hogy idén úgy vonultak vissza a lényegében az összes eddigi Google vezetők, hogy ott megveregették Szondárnak a vállát, hogy jó van, most rád fognak vakúzni a csúnya emberek kérdésekkel, de azért a, azért a controlling részvények azok mindig nálunk vannak. Sok szerencsét! Hát persze, értem őket, én is nyugdíjba mennék az ő helyükben, főleg most, amikor szar van. Kongresszusi meghallgatásokra járnék, akkor pecázhatnak is. Hát ha hát az ember gazdag, akkor szerintem ez egy érvényes döntés. Amúgy viszont nekem az egész ilyen, ilyen Szilíciumvölgy, erős emberek gruppéban, a Sundál az egyik legszimpatikusabb. Igazán két nagyon szimpatikus embert látok, az egyik Sundál Picsáj, a másik is Két ilyen végtelenül nyugodtnak és megfontoltnak, és közvetlennek tűnő emberről beszélünk. A Googlenél az, azért az elég nagy a szarv, hogy ezt így nyugodtan ne csak Én szerintem ez nem igaz, ez szerintem ez túl, túl túlságosan csak a negatív dolgokat vesszük észre, tehát azért ez egy nagy, nagy szervezet, nagyon sok cselekvéssel, és valóban vannak ilyen, ilyen kiemelkedő pontok, tehát hogy ott azért a, a válti kultúra az elcsúszott egy kicsit rossz irányba, meg azért csak kivették a legendás Don't Be Evil, ne légy gonosz honnan mindenhonnan. Tehát valóban elkezdett egy ilyen, egy ilyen nagy multihossz hasonlítani. És ez, nem is, ez nem, is, nem is fordult vissza ez a trend, egyre multibbként viselkedik a Google. De ugyanakkor... Most hát... már azt, aki ezt felhány azokat gyorsan kirúgdosták a cégtől, hogy legalább máshol legyenek hangosak. De figyeljék el, ez úgy van, hogy mondjuk tudunk ilyen esetről, 8-ról, 10 ilyesmi, nem? Tehát ez a nagyságrend legyen az, hogy pár tucatról. De azt nem tudjuk, hogy több ezeren hány torgatják e fel, és abból pár tucatot rúgnak ki, vagy, vagy ez a 12 ember volt összesen, mert két lehetőség. Vagy ez a 12 ember volt, elégedetlen, és mindet kirúgták, akkor nincs sem baj a Googlenél, akkor ezek a rendelések. Vagy sokkal többen elégedetlenek, és azokat nem rúgják ki, akkor meg, akkor meg azért nem egészen az amit a sajtó állít képként a google ről Ferenc, volt az a Google Walkout nevű 2018-as dolog, amikor tiltakoztak éppen valami ellen a Google alkalmazatjai? Igen. Akkor abban nagyjából 20 ezeren vettek részt. Igen és De azzal el is értek egy eredményt, tehát az volt egy olyan pont, amikor, amikor sok dolgozó mondta azt, hogy ezt nem akarjuk, és akkor elértek vele valamit. Na ennek a szervezői rugdosták ki idén. Tehát, hogy, hogy is mondjam, szerintem a 12 ember elégedetlen volt, és aztán őket gyorsan meg, tőlük gyorsan meg is szabadultak elméletet, azt itt most eláshatjuk. Mert többen voltak elégedetlenek, de őket nem rúgták ki, akkor jó, én ezt mondtam. De nem, hogyha ha szakszerületi aktivistákat kirugdosod húzamosabb idegő cégtől, akkor egy idő után kevesebben fogják felemelni a szavukat, hiszen más emberek megizért a gyereknek az oldáját, meg a járzzalagot, meg hasonlókat szeretnénk befizetni, és összorított szájjal egy darabig még annál a cégnél. Ettől még ez nem egy pozitív trend. Értem, hogy ezt miért mondod. Az, hogy pozitív trend, az biztos nem mondom én se. De azért nem tudom, hogy sok olyan vállalatot tudsz, -e, olyan kapitalista nagy vállalatot tudsz -e felsorolni, akik akik jóba szoktak lenni a szakszervezeti vezetőkkel. És szeretik, hogyha nagy a szájuk. Szerintem ez azért, nem azt mondom, hogy ez elfogadható, vagy hát illetve nem azt mondom, hogy ez egy pozitív kép, de a, a, nagy, a nagy hangú szakszervezeti vezetők azok, hát azokat nem szokták szeretni a ceo Lényegi Lényegi ponthoz érkeztünk el. 2010-es évek annak volt a, az évtizede, hogy a nagy tech cégek, amik eddig el voltak szakszervezet nélkül, ott nagyon sok helyen kezdték el azt érezni az ott dolgozók, hogy csak nem lenne hülyeség ez a védettség. Így van, ez így van. Így van, tehát, hogy mindegyik tech cég a, a garázs cégből kinőtt óriás multivá, és ezzel hozta is magának a, az óriás multi nehézkedéseit, meg, meg rosszabb vállalati kultúráját, meg ez így van. Hogy ez, ez, én ezt nem szomorú trendnek gondolom egyébként, hanem természetesnek. Tehát így, így működik minden növekedő cég. És aztán van, amelyik ezzel valahogy megküzd. Mondjuk a, az Uber, ami hát ő megküzdött legalábbis 2019-re a, a mérgező alapító Travis Kellenik eltűnt a cégből. Most eladta az maradék részvényeit is, és már nincs többé az Uber nem olyan vérkínos cég, mint, mint, mint Kelenik alatt volt. Hát így, igen. Ugyanakkor az még mindig abban van, tehát az még mindig startup abban az értelemben, hogyha hagyják úgy üzemelni tovább, és nem mentenek bele több pénzt, akkor előbb utóbb tönkre fog menni fenébe a szemünk előtt. De nagyon jó, de az most mindegy, de tudunk -e olyan céget, olyan nagy multit mondani, nagy tech multit mondani, aki kifejezetten e, ilyen példaértékű való vállalati kultúrával működik, és a min minnyájunk kényes ízlésének megfelelő módon cselekszik. Ö, nagy nem, Ö, viszont eddig az volt a legenda, hogy például Google az ilyen. Tehát, hogy a, a, az a Goodwill, amit a klasszikus ilyen megmaradt dotcom cégek összettek, azt az már ledarálták. Igen. Tehát, egyébként hogy srácok, olyanok vettek, mint a Standard Oil. Egyébként ez ez, egy izgalmas, ez mindig izgalmas teremt, hogy mit fog ezzel kezdeni Amerika. Hát annál is inkább, mert azért nem olyanok, mint a Standard Oil, de hogy sokkal rosszabbak, mint voltak. Szerintem nem értek el még a, a nagy ősmamutoknak a, a negatív rekordjai fölé. Szerintem az Amazon ezen már túl van. Hát igen, ez, igen lehet, hogy az Amazon a, az egy Tulajdonképpen az, az egy Isten pénzében oil. a adózás miközben az alkalmazottaidnak egy egész számokban kifejezhető százaléka segít vesz fel, hogy életben maradjon, miközben 8 órákat meg 10 órákat dolgozik a raktárban. Az, az a fajta pokol, amit a, a Szovjetunió sem tudott volna összehozni ennyire egyszerűen. Igen, és az milyen vicces, hogy a leghangosabb ellensége az Amazonnak, az Donald Trump, a másik olyan fickó, aki, akiről szintén azt szoktuk gondolni sokan, hogy hát azért ő nem a legjobb dolog, ami történt a 2010-es években. A világgal. Na jó, de hogy azt hiszem ebben akkor végül is ugyanazt mondjuk, csak máshonnan lapogatjuk középre. De hogy igen, igen, ezek a nagy, tehát elmúlt ez a, ez a dot varázs. A, a, és egyébként szerintem ráadásul a kicsi cégek, a sokkal kisebb, vagy a több a kisebb cégek a nagy példáján úva feljogosítva érzik magukat, hogy ők is genyók legyenek. Úgyhogy igen, a tiszta lelkűtek világ, ha jobbá tesszük a világot, az tényleg egy teljesen őres szól nem esedett. itt uh, szabad uh, jogosítványunk van arra, hogy bárki, aki ezzel jön, az körbe lehet röhögni, nagyjából így, helyből vagy neki nekifutásból mindenki eldönti, hogyan tudna jobbat. Hát igen. Ellenben Szatya Nadella kihúzta a szarból a microsoft nem, Ezt emlegessük fel. Ő nagyon sokat tett, érte. Igen, így van. Igen, ezt én is akartam uh, mondani, hogy, hogy szatja. Talán a legjobb track a bíró eh, TechCEO az elmúlt évtizedből. Igen, talán ebben az évtizedbe kezdtek bele a, a, a, a, a Burning Platform még egy CEO-val ezelőttel, hogy srácok ég, ég a lá, talpunk alatt a talaj, szarok a termékeink, valamit kéne csinálni. És erre a cég egy-két tévútat is becél az, hogy tulajdonképpen valamit csinált nagyon izgalmas szerintem azt látni, vagy nagyon fontos azt látni, hogy egy ekkora cégnek ennyi idejébe telik a rossz útról, a jó útra átállni. Mert ez körülbelül most lezajlott, hát mondjuk, hogy talán lezajlott, és ez, ez egy, hát egy ilyen 6-8 évből biztos beletellett, amíg a, a Microsoft ebből a pocsolyából, amit mondtál, eljutott oda, ahol most van, hogy talált magának egy viszonylag világos fókuszt, amennyiben ő a, az üzletemberek e, vállalatok IT-szolgáltatója ellépett innen, vagy ide, és meg is tudott érkezni bele valahogy, és a fókusz mellé vannak most már termékei is, még viszonylag tiszta irányvonal, hogy mik fontosak neki, és mi nem. Ö, igen, ugyanitt meg az is érdekes, hogy a Microsoft az, az öregebb cég annyival a többinél, hogy például meg tudod szabadulni tisztességre az alapítóitól. Tehát, hogy Bill Gates elment moszkitóknak tervezni, hogy hívták a kapaszcsávot? Balmer, Steve de valószínűleg a helyére parkolóhelyiekkel most már nem a, nem a fejlesztőkkel. Meg van egy kosárcsapata, vagy foci csapata? Ö, elképzelhető. Valami nagy sportcsapatot működtet. De hogy be tudtak hozni teljesen új, új embereket, meg valószínűleg új gondolkodásokat is. Hát, igen. Jó van, a szóval Microsoft az, az izgalmas. Egyébként tök izgalmas onnan, ott, mint hogyha az innováció lehelletét érezném. Ők se tettek le talán az azt arra semmi olyat, amitől, amitől megrendült volna a világ, hanem ott inkább rendbe szedték tényleg a fókuszt, és másrészt a termékek is okék, okay sőt most már hardwareben is. Ami hardware csinál a Microsoft, az jó. Sőt. Hát igazándiból nehéz helyzetben lennék, hogyha nekem szegeznék a kérdést, hogy az iPad Pro-t gondolom nagyobb menőségnek, vagy a Surface-t, voltak ezenben múlt héten szörfisz, úgyhogy, úgyhogy a ha most nyugodt vagyok, nem gyertek magyar billentyűzettel, international lett talán igen. talán ez a igen már billentyűzet, de még ilyen kis textilhatású, de a gombok azok már műanyagok, tehát a, amivel már lehet valamit kezdeni. Ö, az tök jó volt. Hát az ember sokat ír. Ha keveset, akkor igazándiból még a, a rossz billentyűzetek is elegendőek. De na mindegy, ez csak Nagyon el. rövid az az, nagyon az az élet, hogy szar interfészeszközöket használjunk. Kedves hallgatók, ezt, ezt tíz éve is elmondtam már, mindegy. Soha, igen, soha igen, senki nem hallgat rám, De hogy tényleg. Ez olyan, mint megvenni a kínai szerszámot, aminek a csillagcsavar húzójából pont két csavar után ár lesz, és uh, utána mehet vissza a praktikertbe venni egy kicsit drágább, ami szintén szar, és a végén veszel egy normálisat. Van benne valami. Ha már a ceo tartunk, akkor azért egy szót szenteljünk a egykori kedvencemnek Marissa aki a Google azt hiszem ötös bírtakolta, már Mármint ötös sorszámú alkalmazott volt, de lehet, hogy hármas, ötös talán. És aztán a yahoo lett a főnöke. Pár év alatt úgy volt, hogy megment ide, aztán nem mentette meg, hanem pont, hogy a fordítottja történt. Viszont ő volt a legszőkébb és a leg matematikusabb CEO a hát csalók között. Adták el a legnagyobb vagyontárgyakat. Nem, nem volt egy mértéktelen hát azért sikeres. Azért a a sikerült ki sikerült kitaliskázni a cégből. Nem volt egy nagyon sikeres CEO, az igaz. És helyette vettek és tönkretettek egy Temblert, szóval valamit azért csak elért. Azt gondolom, hogy a Yahoo más se tudta volna megmenteni. Ez, ez, ez egy méltó munka volt, illetve ez lehetett volna egy méltó gyászmunka, szerintem nem az lett, hanem inkább rosszul sikerül, de azért nem lett volna olyan valaki, aki a jahút egy... Hát vagy, jó, nem, nem tudjuk, persze nem tudjuk, azt gondolom, hogy a részvényesek, meg a főpartnerek, meg, a, fő meg a, a többi külső tényező az nem engedte volna, hogy olyan gyökeres változtatásokat csináljon valaki, amitől a jahú megmenekülhetett volna. Ez valószínűleg így van, ugyanakkor nem ez volt az állása mondjuk Marissa Mayer-nek, amit így nagyobb betűkkel fog belírni a CV-jébe. Nem erre lesz a legbüszkébb szerintem se, igen. Na jó van, ennyit a ceonkról. Várj, várj, várj, várj, van, van még, még ceonk? csak emlegessük fel, hogy az, az is ebben a tíz évben történt, hogy, hogy Marissa Mayer és Steve Jobs hát designbeli szerelem gyerekebe vezette startupját a földbe. Elizabeth Holmes a Terános egykori alapítója, aki egy vércsebből megmondott volna 108 laborparamétert? paramétert. rá gondolsz? Igen, és megcsinált, megcsinálta azt viszonylag sok pénzből, hogy hát elérte igazából minden otthoni regényíró álmát, amennyiben életművéből hamarosan film készül, igazából, hogy hogyan, hogyan nem mondott igazat a cég és hogyan bukott bele ebbe az egészbe. De az egy szép történet volt. Ekkora nagy tech voltak talán, de ez egy ilyen igazi látványos A Terános volt. egy látványos startup story volt, igen, szóval sokat elmondott a startup világról, ez igaz. Nem is tudom, fel kell -e emlegetnünk ezt, hogy hogy, hogy mi volt. De, de, de ennyi volt a Terános story, azt mondta, hogy majd fog tudni csinálni egy csepp vérből nagyon sok nagyon sok labort tesztett, de nem tudott, és ezt csak úgy bekamusta, és mivel mindenki hitnek neki, és mindenki utána ment, ezért végtelen sok pénzt öntöttek bele a Teránosba, anélkül, hogy bárki látta volna magát a, a valós technikát, technológiát mögötte. Igen, az egészségügyi technológia weaver építette fel tulajdonképpen. Nem, ez szerintem ez igazságtalan a Weaver-kkel, szemben a weaver egy létező termék volt, csak az üzleti modellje volt hülyeség. Vagy nem volt neki. A Terános meg egy nem létező innováció volt, ami, amit konkrét hazugságra épült. A Weaverkbe addig öntötték a pénzt, míg el nem itte mindenki, hogy abban érték is található valahol az alján. Szerintem a Weaverk, túl sok pénzt kapott. De ott az volt, hogy túl sok pénz volt, benne, túl nagy növekedést tettek rá a kockázati tőkére. Ahelyett, hogy hogy az modell fejlesztésébe tették volna azt a bizonyos sok pénzt. Az amúgy önmagában érdekes, hogy a startupokkal mi volt ebben a tíz évben, de szerintem erre nem vagyunk felkészülő domájuk. Jó, semmiképpen, bizony, igen. Meg amúgy is volt egy csomó kütyű is, amikről szintén érdemes beszélni, vagy legalábbis én szívesen beszélnék róluk, mert ezért ez ebben a tíz évben történt egy-két, hogy egy-két kütyű, hanem egy-két kütyű egy-két, Terület, ami megszületett, és megerősödött, vagy megszületett, és eltűnt. Fogadjunk a hoverboardokról szeretnél beszélni végre, hiszen, hiszen olyan régen használtuk a szót is egyáltalán. Azt régen használtuk, és a hoverboard az ma már azt hiszem nem is egy igazi issú. de egyébként, amit manapság úgy emlegetnek, hogy mikromobilitás, és ami valahol ott a Segway környéken kezdődött, és az e-rollerekkel, meg annak a mindenféle elektromos, Guruló izével végződik, az megtörtént, tehát minden ilyen üzleti modellbeli tévedésre, meg a, azokra a valószínűleg zsákutcákra, mint például a, a roller kölcsönző szolgáltatások, az a dolog, hogy ilyen személyes rálok típusú eszközök elektromossággal gurulnak, és ezek visznek minket A pontba, B pontba, ez nagyon erősen itt van, és szerintem nem is fog eltűnni. Na, én egyébként pont a, pont a roller kölcsönzéstől várom azt, hogy a WeWork fejlődési utat választja egy idő után. Vagy persze az is lehet, hogy rakják bele addig a pénzt, amíg nem lesz belőle egy kifejlett Uber. Hát igen, most ebbe az irányba tendál valóban, de egyébként az elektromos roller magában az nem tűnik akkora hülyeségnek. Az nem, az a része nem jó a dolognak, hogy hogy hát ezt, hogyha eladod az embernek, ki megveszi, vesz hozzá szervizellátást, alkatrészt, életben tartja magának, az egy tök működőképes modellnek tűnik. Az, hogy gazdag nyugdíjlapokkal addig finanszíroztatjuk ezt a dolgot, amíg, amíg varázsütése nem válik önfenntartóvá, az egy picit gyanúsabb. Annál is inkább, mert ez most már kiderült, hogy nem fog varázsütése önfenntartóvá válni, sőt, ez egy eh, bukó biznisznek tűnik egyértelmű. Na, na, na, na. Amikor a, Mennyiség-minőségbe fordul át. Tudod, ezt tanították már korábban is. Tudom, az, hogy az a birodalom megbukott, az egy másik dolog. Tudom, de, de egyelőre nem látszik ez a, ez a megváltó pillanat. Na mindegy, a mikromobilitás itt Tudom, van. Vár szocializmus plusz villanysítás, na mindegy, bele se menjünk. Ezeken a, ezeken a ilyen évvégi, meg évtizedvégi listákon a kütyülistákon mindig ott van valami ilyen eszköz, ami vagy gördeszka, vagy ilyen egykerekű gördeszka, vagy valami önegyen súlyozós egy- vagy kétkerekű dolog, és ezek mind őrült menők, és mind olyanok, hogy így beleszeretnek az emberek, szóval ezt így nagyon, nagyon komálják. Azt nem tudom, hogy ar arra nincs igazán rálátásom, hogy ez csak egy ilyen nyugati civilizációs dolog-e. Jó, nem gondolom, hogy a kalaháris sivatakban sokan járnak, elektromos gördeszkával, de szóval azt gondolom, hogy igazándiból ezek az eszközök teljesen abba az irányba mutatnak, hogy ez bárhol a világon lehet egy reális alternatívája mondjuk a tömegközlekedésnek. Majd meglátjuk a következő évtizedben, hogy lesz-e. Ez nagyon sok mindentől függ azért város szerkezettől, arra, hogy hol, attól, hogy hol lehet tölteni, attól, hogy milyen szervizháttere van ennek a dolognak, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy Mindezek mellett, hogy hogyan jut el oda, és hová dobják ki, és lehet-e tölteni napközben a jószágodat. Ez a dolog mind borzasztó kínos az e környékén. De amikor egy saját eszközöd van, akkor azért ezek ilyen megoldható dolgoknak tűnnek. Igen, igen, igen, igen. Ugyanakkor mind a ketten dolgoztunk irodaházban, és pontosan nagyon jól tudjuk, hogy milyen az, amikor a 20 darab bringalkasztós bringes öltözőben 21. helyet kéne találni. Hát persze, de ezek... Jó, de ezek megoldandó problémák azért ez az nem lehetetlen, nem, akkor se tűnt lehetetlennek. Jaj, nem, persze. Ö, tehát, hogy ezek nem nagy kérdések, csak ezek olyan kérdések, aminek valaki egyszer pénzt kell költenie. Mint ahogy tudod, van egy csomó mély garázsunk, elasztót lehet venni a miabánatban, a praktikerben, igazából bárhol lehet e-autót tölteni, csak mit fog szólni az épület meg a hálózat hozzá. Mm -hmm. Na jó, mindegy, a mikromobilitás itt van, és jó lesz, vagy jó már most is, csak még most nem olyan nagyon elterjedt, de ez egy olyan trend, ami szerintem inkább fölfele, mint lefele mutat, nem? Viszont akkor mondjuk már egy olyat is, ami, ami, amely szó nem hangzott el ebben az adásban nagyon régen, mikromobilitás, villanyos, és ö, tök perspektívikusnak tűnik ahhoz képest, mennyire nem beszélünk róla. Ezek pedig a pedelecek, vagy a villanybringek, ami egy valós közlekedési eszköz, ö, Felismerhető méretű sziluettű résztvevője a közlekedésnek, aki abban részt vesz. Ö, nem borulsz fel vele, egy, hogy átmész egy csokis papíron, nem rázza a fossá válladat. Tehát, hogy jármű na. Abszolút egyértelmű, és nagyon-nagyon menő lett. Az a baj, hogy még mindig nagyon sokba kerülnek a pedelekek de egy sima bringához képest, de hát ez egy-két év, mondjuk öt éven belül egész biztos, hogy, a, hogy az elektromos rásegítésű biciklik, azok olcsón megszerezhetőek lesznek. Úgyhogy igen, igen, igen, az tök jó. És egyébként ez tényleg abba az irányba fogja tolni a, a világot, miközben ugye bevezetjük a dugódíjat, és egyre nehezebb lesz a nagyvárosokban autóval közlekedni, és azért az a trend is egy létező trend, hogy hogy az autó az egyre inkább egy ilyen nagycsaládos, távolabbra menős eszköz lesz, nem a munkába járás eszköze, legalábbis sok részén a világnak. Szóval, hogy ehhez képest a, ezek az eszközök lesznek a egyre erősebben elérhető alternatívái a villamosnak, meg, a, meg az autónak. Az árhoz meg csak annyit, hogy azok, a, azok az elektromos rollerek, amire úgy az ember már fel is állna, és akkor most nem rólam beszélünk, hanem egy könnyebben belől még mindig. Azok azért bőven az éves BKV-bérlet ára környékén mozognak. Hát vagy akár fölötte is egy igazán jó elektromos roller, az drágább, mint az éves BKV-bérlet, de viszont már egy jót lehet venni azért az árért, igen. Éppen azt néztem, hogy a, a Xiaomi-nak a mi -ja le van árazva 130-ra, az pont az éves BKV-bérlet árával van pariban. Persze vannak egyébként 30-ért amiket az ember hazaviszi, és az ötletről rögtön ki is lehet dobni. Tehát nem kell vele esni, meg ilyenek, hanem tehát tulajdonképpen tanuló pénzként fel lehet fogni, és vissza lehet a boltban egy másikért. Egyébként nekem az összes ilyen, ilyen évtized listáról az egyik kedvenc Ügyüm, és azóta is újra és újra eszembe jut, és vágyakozva gondolok rá, az egy olyan, hát ilyen gördeszka-szerű eszközömben, nem négy kerék van a, a gördeszka négy e, végén, vagy hogy mondjam, hanem egy nagy már-már már autókerék, mondjuk Kispolski kerék méretű kerék a közepén, e, ami a deszka síkjából felfelé is, meg lefelé is egy félkeréknyi áll ki, de egyetlen kerékre beszélünk. Olyan egyensúlyozó, és körülbelül úgy kell használni, mint egy, hát vagy egy gördeszkát, vagy még inkább egy snowboardot. Ugye azért tök jó, mert ez egy olyan fajta gördeszkaszerű dolog, amivel a terepen is lehet jól menni. Nem kell hozzá külön távirányító, mint a gördeszkákhoz, hanem a, a deszkának a döntésével gyorsítasz, lassítasz iszonyú menő az egész, nagyon-nagyon tetszik, nagyon-nagyon. Ez, ez az a fajta eszköz egyébként, amit én, a középkorú férfi úgy néz, hogy szeretném még az életemben én is kipróbálni egyszer ezt a dolgot. Mert már gondolkodni le kell rajta, hogy hát azért lehet, hogy már mire ez ide eljut hozzám addigra, már nem fogok gördeszkákra felpattanni, de hogy nagyon jó lenne, nagyon vonzó. Nekem egy kérésem, hogyha erre esetleg mégiscsak felállsz, mindeképpen ahhoz mindenképpen fújjál még Skód szoknyában izért uh, Eleve az a fajta félig cirkuszi attrakciónak tűnő dolog, mint, a, mint az egykerekű, amit emberek használnak közlekedésre, de minek? Igen, mondjuk azok tényleg furák. Hát azért, mert egy aktatáska méretű eszköz, és mégis gyorsan mészel annyira, mint egy rollerrel. De igen, igen, értelek, valóban. Ez inkább, igen, tehát ez inkább egy szórakozás célú eszköz, nem munkába járós, azt én is elismerem, de szórakozni nagyon jó lehet. Viszont átküldtem neked Messengeren egy képet a 35 ezer forintos e az első kerekéről, illetve ott a, az alkalmazott szerelési megoldásokról és, és a munka finomságáról. Vérnyomás növelő hatása van. 35 ezerért ne vegyünk e Mi történt még, ami nem közlekedés? 2010-től 19-ig történt, és akarunk róla beszélni. Igazán, rengeteg ilyen van egyébként. Az a kérdés, hogy borítsuk -e ki a kedves hallgatókat, vagy, vagy ne? Hát ha engem kérdezel, akkor ne? Mivel borítanád ki őket? Ha opció kiborítani, akkor, elmond, akkor elmondhatjuk azt, hogy az akasatlan az ugyanott van, ahol, ahol elkezdte az évtizedet. De ez nem igaz, nincs, nem ugyanott van ebben, nincs igazat szerintem. Ugyan tehát, tehát, ugyan, tehát technológiailag, innováció szintjén nagyjából ugyanott van. Én pont fordítva látom. Még mindig okos kell meg meg nem, nem, nem, nem. Nem. E, e, e, smart zárakkal nyitható ajtókat. Tehát ugyanazt azokat a dolgokat nézegetjük. Szerintem annyi a különbség, hogy ezt most már az IKEA-ban is megvehetett, tehát hogy tömegesedni kezd a termék. Csoport, de valóban még mindig olyan megbízhatatlan. De egyébként szerintem már meghallgatták a te évek óta tartó fenyegetődzésedet, hogy nagy baj lesz, és elkezdtek nem teljesen védtelen, szerencsétlen, ostoba alapszoftverekkel forgalmazni ilyen eszközöket. De ez csak feltételezés, inkább csak sejtem, mint, mint tudom. Én úgy amikor szem, hogy a Wise nevű security cég az éppen most hagyott el pár millió De Nem azt mondtam, hogy elértek az út végére, azt mondom csak, hogy ami a, a teljesen védtelen Kínában össze hákolt kernelekken egyel túlléptek, és most már legalább tudják, hogy érdemes lenne olyan, olyan szoftvert rakni bele, ami, amit nem lehet egy, tudom én, egy régebbi okostelefonnal is megtörni. Illetve a másik, ami miatt én azt mondom, hogy nem ment sehová, hogy úgy el ez az évtized, igazából már az előző is, hogy azok akarhattak otthon építeni, akik egyébként villamosmérnök, informatikusok, és itt tovább. És tulajdonképpen ezt a gödröz vagy ezt az árkat még mindig nem ugrotta át. Nagyon nem tudok Egyetlen. mondani olyan embert, aki annak ellenére kezdett el okos építeni, hogy egyébként klasszika filológus kertészmérnök, targonca vezető, óvónő, tehát az, az ember barátságnak hogy is, nem, nem hogy a közelében nem járnak, hanem hogy ebben sem erre nem mentek. Hát egy kicsit. Igen, de egy, egy kicsit. A lámpát mentem. be lehet rakni, de az az integrált. Menzet, az, hogy reggel kihúzza neked a függönyt, annak jön ez már erről azt hiszem, függönyhúzó motort, és meg minden szírszarvicek vacakot. Mégiscsak az hogy rohadt, csak mindent kell felszerelni. Beállítgatni, összebarátkozgatni, cserélgetni minden szarban az elemet, vagy kihúzni oda az áramot. Az okos otthonnal az a baj, amit te mindig szoktál mondani, és ez az a terület, ahol a leginkább igazat adok neked, hogy az okos otthonnal az a alapvető elcseszés, hogy nem lett egy szabvány, vagy nem lett valamilyen ilyen szabványokat egyesítő, közös megoldás, hanem van 5-6 vezető ökoszisztéma, vagy 5 olyan, ami, ami közül kell valamelyiket választanod, és aztán abba bele döntened, és ezért nagyon sok kompromisszum jár egyelőre, és igen, valóban belezárod magad az egyikbe, tehát ha te úgy döntesz az első, nem tudom, okos zár megvásárlásakor, hogy olyat veszel, ami Zigbi platformot támogat, akkor onnantól kezdve az lesz a legjobb, ha ZigBit veszel, vagy Érted ezt nagyon. Tehát vagy villamosmérnök, vagy valóban. Mert akkor tudod őket barátkoztatni. Jó sok kutatása, hogy szóval nincs egy ilyen minden-mindennel beszélget. Az például micsoda szerencsé, hogyha a routert akarsz venni otthonra, a WiFi routert, akkor nem kell ezen gondolkodni, azt veszed meg, amelyik a legjobban néz ki, és a legjobb csillagokat kapta a teszt oldalakon. Évként most van valami mozgás, mintha mint hogy az Apple, az Amazon, meg talán a Google elkezdhetően egymással beszélni. De azért ez nyilván akkor lesz izgalmasabb, amikor majd a tú, a Le Grand, a Honeywell, meg a hasonlók is ugyanazon a nyelven kezdenek el beszélni, mint ők. Igen, meg a Siemens, meg a Philips, meg szóval igen. ezt azért sok gyártó megpróbálja. Na jó, igen, az okos otthon nem ment nagyon messzire. Ha már okos, viszont akkor az okos óra, az meg ment, és arra emlékszem, hogy sok-sok sokat beszéltünk arról, hogy az okos óra mekkora csalódás lesz majd és hogy el fog tűnni. A, tehát, akkor, tehát nagyon sokan gondolták azt, szerintem lehet, hogy még mi is néha, hogy az okos óra az nem fog megragadni. Ugye egyszer már el is temettük, volt egy pillanat, amikor azt mondtuk, hogy a pionírokat becsukták, vagy felvásárolták és becsukták, vagy nem tudom, és aztán a, a fitness karkötő mellékvágányon meg azon, hogy az Apple Watch, ha iszonyú szenvedések és végtelen milliárdok árán de nagy nehezen így a harmadik generációra nagyjából magára talált, és lett valamilyen nem végtelen kínos termék, ez, ez mégiscsak meggyökeresedett, és egy, én egy kicsit hosszabb távot látok benne, mint amit láttam mondjuk három évvel ezelőtt. Ö, igen, megmaradt. Ö, az órasága az még mindig nem nagyon van meg nekem, nem óra, hát ezt csak úgy hívjuk, ahogy a, az okos telefon sem telefon. Hogy a lenne a telefon? Hát lehet vele telefonálni is, de az okos órán is látszik, hogy mennyi az idő. Tehát ennyiben, meg egyébként, ha az órát, mint, mint, hogy hívjuk ezt, ékszert, férfi ékszert tekinted, akkor már ezt az irányt is sokan lefedik. Tehát, hogyha te drágát akarsz venni, szépet, kézzel, kidolgozottat, akkor azt is megkapod, sőt, kapsz mechanikus órát, Bluetooth rezgő funkcióval olyan is van. Ennyiben szerintem óra az. Részben igen, ö, részben meg tamagot is adott. Egyébként ez a bajom az összes én az akosatonnál még inkább, hogy ö, mivel az akutechnológiánk az annyit lépett előre, hogy, a, hogy beéri a processzorokat, meg a kijelzőket, ezért a mindent folyamatosan tölteni kell évtized végén, a mindent folyamatosan tölteni kell évtizedbe lépünk éppen át, Hát igen, azt még meg kell oldani, hogy ez ne legyen így, de a következő évtized szerintem erről fog szólni, és a, a tíz évvel későbbi. Tíz év múlva hány, hány adásunk is lesz? Ugye még 500, tehát akkor a 700-780. adásunkban arról fogunk beszélni, hogy milyen jó, hogy most már nem kell semmit tölteni. Ez egy picit úgy hangzik, mint a repülőautók, amiket Én... szintén feltaláltak idén, vagy tavaly. Hát most az, hogy ez izé lesz, ilyen wireless töltés lesz, és lesz egy ilyen közmű, egy új közmű, ami a levegőben tolja az áramot, vagy, vagy olyan üzemanyagcellák, vagy energiacellák lesznek, amik, amik sok évre alkalmasak, mint ahogy ugye most is van ilyen. Tehát a régebb, tehát most is van egy csomó olyan eszköz a, a hétköznapjainkban. Ami, ami tíz évig képes egy elemmel működni. Igen, csak ezeket jellemzően elküldjük a marsra, és az ellenben az pedig egy rádió, felé, De úgyis ezeket beültetjük a szívünkhöz, meg, meg mit tudom én, órán, órának használjuk, meg, vagy számológépnek, meg a, a házi riasztórendszerben vannak benne. Nem, nem, nem, ezek teljesen hétköznapi tárgyak, amik tényleg évtizedekig képesek egy elemmel működni. A szerintem ez, ez, ez, ez meg fog történni. Szerintem nem is kell tíz év hozzá lesz öt. Ez az én tippem. Nem, nem beszélek tovább, mert már így is vad optimista. Jószatokba zavartalak bele, úgy érzem. Figyelj, beszéljünk róla öt év múlva, illetve egyébként tök jó lenne kitenni egy szavazást valahova, hogy a kedves hallgatók mit hisznek erről. Lesz-e használható energia nem tárolási, hanem szóval mindegy, mert nem, szerintem nem ez az érdekes, hanem hogy ez a minden nap kell tölteni az eszközeinket dolog, ez, ez megszűnik-e valaha, vagy nem. A tárolás egyébként önmagában nem érdektelen megint csak. Nagyon érdekes, Azt talán a legérdekesebb. Csak azért mondom ezt, mert ugye a, a kütyűinknek az is megoldás lenne, hogyha van egy wireless e, energia a levegőből, és akkor nem kell tárolni. Ez tudott ki ígérte utoljára nagyon hatékonyan úgy, kapott rá nagyobb mennyiség volt, is? Jules Verne. Majdnem Nikola Tesla. A Várdenklifi laboratóriumából tervezte szórni az áramot és a halásugarat is. Az utóbbiban nem vagyok biztos. Eleme nem jött össze. Jó, szerintem azóta is voltak még, csak azok nem lettek ennyire híresek. Nem neveztek el róluk automárket. De hogy. Láttam most az aldi ban valamilyen izért telefontöltős, drót nélkül is asztali lámpás. Milyen bánatod, amit az IKE már nyilván 5 éve árul és uh, amelyet még mindig nem támogat a telefonom. Tehát uh, a drót nélküli töltéssel megint ott vagyunk, hogy egyszer-kétszer feltalálták már. De egy, nem a drót nélküli töltésről beszélek, hanem a direkt, tehát a, nem a falba dugjuk be az eszközt, hanem a levegőből veszi az áramot. Uh, igen, igen, igen, ezt értem, az a kettővel nehezebb. Nagy, én abszolút tudom. Mert csak ha jól emlékszem, akkor az elektromos indukciónál nem mindegy, hogy milyen irányba állnak, milyen drótok. Hát igen. Na jó, nem is tudjuk, Vagy hogy lesz. Vagy lehet, ezt... hogy rá kell majd tekelni ilyen szöges drótizét, csirkéket receptet a telefonra, hogy minden irányból fejlődjön benne áram. Hm, dizájn. Oké, abba hagytam. Lehet ö, egyenlőre, hogyha a az energiatárlásnak azt a részét megoldjuk, hogy mit lehet csinálni mondjuk a megtermelt felesleggel ipari áramfelesleggel, már az is nagy segítség lesz. Bizony. És ez még messze nem a tamagocsik szintje, hanem mondjuk a, az infrastruktúra. Az infrastruktúra piszak érdekes. Ez ennek az elmúlt tíz az egyik meglátása, hogy ahhoz képest mennyire nem foglalkozunk vele, annyira érdekes. Mind, a, mind úgy, hogy milyen iszonyú komplex rendszerek, mind úgy, hogy milyen sok, milyen neki kreativitást igényel a működtetésük. Azoknak az egyszerű dolgoknak, hogy jön a falból a víz, meg az áram. Hát igen. Ebben egyetértünk. Igen, és milyen előfeltevések, és milyen korábbi minták mentén működnek dolgok mondjuk, vagy hogy oh, miért ott van? Yeah. Ha már ilyen nagy trendekről van szó, amikor azt mondtad, hogy megőrítjük-e a hallgatókat, vagy hogy kicsasszunk -e velük, akkor azt hittem, hogy azt a bejegyzésemet fogod előhozni, hogy az ötödik generációs vadászgépekről ejtenék egy pár szót. Jaj, ne embasz nyugodtan, annyi, hogy hátradőlök közben. Ez azért is nem a 2010-es éveknek a a története, mert hát régebben kezdték őket fejleszteni, de az tény, hogy ez volt az az évtized, amikor az úgynevezett ötödik generációs vadászrepülőgépek rendszerbe álltak, ezek ugye az ilyen lopakodó, full elektronika vezérelt, nagyon lopakodó, nagyon modern repcsik, és egyébként az évtized elején már látszott, hogy Amerikának lesz ilyenje, kicsit már volt is, viszont az évtized végére lett Kínának is, meg lett az oroszoknak is, Úgyhogy most már járványról beszélhetünk. Még talán annyit szeretnék erről mondani, hogy az ötödik generációs vadászgépek rohadt szépek. Nem, ezt nem tudom, ezen már sokat gondolkodtunk itt adásban, és meg egyébként is, hogy, tehát, hogy mi olyan szép egy vadászrepülőgépen mitől érzi azt szerintem több ember igen, mint nem, hogy ránéz erre a tárgyra, és valami Végtelen esztétikusat lát, pedig aztán ezek teljesen funkcionális dolgok. Tehát itt a design semmilyen értelemben nem számít, egyáltalán nem arra, vagy úgy tervezik őket, hogy jól nézzenek ki. És mégis gyönyörűek, gyönyörű tárgyak. Elhelyeznék itt egy lábjegyzetet. Csak már miközben beszéltél, ellenőriztem, hogy az, ami nekem a modern vadászgépnek számít, az hány tíz éve van piacon, és 97-ben repült először. Micsoda? Melyik? Az, az F-22-es. De csak ki? Hát az egy régi szar. Az F-35-es nézd meg. Az szép. Az f 35 es az viszont úgy néz ki, mintha az F-22-es leült volna egy kanapéra, végnézett volna a három, sózott és közben stressz a Tehát az semmilyen körülmények között nem mutat nem szépnek az f 35 est Tényleg nem. Az egy izé, az a, a kombi kiadása a 22-esnek. Célszerűbb jobban De Várj, a nem nem nem. De hogy nem lók a, Nem ki belőle a karácsonyfa. Hája összekeverünk valamit. Az F-35-os jóval kisebb, mint az F-22-es. De vastagabb, meg ilyen izé. tehát hogy... Hát olyan tömbzsibb egy kicsit, igen. Igen, De Egy, egy hajtóműve van szemben a két hajtóműves F-22-es-sel. Jó, elfigyelj, ehhez képest egy, egy ja, japán-kínai, által valamelyik most nem tudom, hogy J-31-es vagy é 20 as az egyik-kettő közül, aminek ilyen nagyon fura, fura nyilazású szárnyai vannak, az azért sokkal különösebben néz ki. Vagy a, az oroszoknál a, a pakfa becemélyre hallgató. <gül> Igen, cucc, emlékszem sajnos. Ami, ami szintén egy. Egyébként annyira érdekes, hogy ezek ilyen elég különböző irányokból, vagy mondjuk, hogy egy több koncepciót megvalósítva indultak el, de valahogy mostanra, hogy mindegyik rendszerbe állt, összeértek, és eléggé hasonlóvá váltak egymáshoz. Nyilván vannak törvényei annak is, hogy hogyan lehet radar, radar hullámokat szétszóró, részben elnyelő testeket csinálni, hogy azok egyébként repüljenek is, de ez tök érdekes, hogy a, hogy a különböző irányokból, például a, az előrefele nyilazott szárnyból, tehát abból, hogy, hogy valakinek a szárnya ne hátrafelé legyen sré hanem előrefele, hogy lett csupa olyan repülő, ami mind kicsit úgy néz ki, mint az F-35-ös. Na mindegy, de ez tényleg azért gondolom, hogy a hallgatók elég kis százalékát érdekli, meg egyébként mindegy is. Azért itt lenne egy záró jellem, hogy az a és ez aljas feltételzés természetesen, hogy a J35-ös, vagy 31 es ikletésében bőven annyit lehet az, hogy a 90-esek közepe végén és a 2000-esek elején a kínai ekkerek kilopták az amerikai hadíparnak a szemét is. Ez nagyon így van. Olyannyira, hogy megnézzük azt a gépet, és látjuk, hogy az egy F35-ös, ember raktak még egy extra hajtóművet. Tehát egy helyet kettő van benne, de egyébként tényleg sok részletében teljesen ugyanúgy néz ki. De azért csináltak egy másiköt is, ami meg azért egy kicsit máshogy néz ki, meg más irány, ez inkább az oroszoktól lopott technológiának látszik. Nem is lopott vett, tehát a kínaiak vásárolták a szú 27-eseket nagy számban, talán a legnagyobb számban, bár talán legnagyobb számban india vette, de ez most mindegy. Na jó, ez, ez tényleg, ez igazi férfi marháskodás, és férfi csacsogás szerintem. Kit érdekelnek a vadász repülőgépek? Jó, nekem még akkor lenne viszont a repülőeszközökhöz egy, egy ilyen zárójelem, hogy egyébként ez volt az a tíz év, a soha véget nem érő, soha el nem háborúnak a második tíz éve, amelynek a során a kockázatkerülésnek azt a módszerét dolgozták ki a nyugati hatalmak, leginkább az Egyesült Államok, hogy bombázzunk fossza drónnal, drónnal mindent, mert akkor nem lövik le a mi fiainkat. Igen. Ezt tette George Bush elnök, aki aztán két turnus után ugye harmadszor már nem lehetett elnök. Ezt ugyanígy folytatta a valamiért csak a jobb fejnek tartott Barack Obama is, sőt alatt a pörgött fel igazán a drónprogram, és ahogy figyelem nem nagyon áll le ez Donald Trump alatt sem. A drónos hadviselés megjelenése, elterjedése, és mondjuk a nyugati közvéleménynek az erről való tájékozatlansága az ismét egy önmagában érdekes dolog, adást érne valamikor. Hát ebben biztos vitába bocsátkoznék veled, de ezt nem most fogom megtenni. Ért, ér egy adás szerintem, és érdekes dolog, igen, ugye azt mondod, hogy, hogy könnyen béteszi azt a hadviselő felett, akinek nem kell a saját katonájának az életét kockáztatnia. Ö, igen, igen, igen, igen. Átad bizonyos felelősségeket, amiket, amely felelősségeknek a határait mondjuk jogszabályok állapítják meg nagyjából az automata rendszereknek, ez is tök izgalmas, meg az is, hogy csak bizonyos mennyiségű rálátása vagyunk a harctérnek, annak az operátornak, aki reggel javában kombányt vezetett, délután pedig egy egy kicsit pilótáskodni. Valóban adást ér a kérdés, ezért ezt most én nem is mondok erre sem más, de hogy... hogy Való igaz, hogy, hogy ez az évtized, ha nem is a drónok megszületéséről, de a drónhadviselés általánosávállásáról szól, és érdekes, hogy ehhez képest a másik drónok, a, a picike kereskedelmi célú, vagy egyébként nem kereskedelmi, hanem szórakozási célú drónok, Egyrészt nagyon elterjedtek, tehát teljesen általánsá váltak a hétköznapokban, másrészt viszont a, a terroristák meg valóják nem, nem, tehát nem használták úgy, hogy mindenki jósolta. Van ilyen, amennyire tudom, próbálkoznak a, a terror szervezetek a drónok bevetésével, vagy drónos pokolgépek készítésével, de minden jel szerint még mindig sokkal népszerűbb a öv, meg a tömegbe vezetett furgon és a támadás, mint a drónon TNT becipelése a Tower Bridge felé. Igen, ezt mindig mondjuk el ilyenkor, hogy az, hogy az emberek mitől félnek, és az, hogy valójában mi a veszélyes, az általában két külön dolog. Hát igen, de hogy logikus lenne, nem, innen kintről, ahol nem értünk semmi, ez logikusnak tűnhetne drónokat használni ilyen célra. Van az a példa, ezért biztos, hogy elmondtam már egyébként adásban is, hogy amikor a mindenféle ilyen repülő eltérítések, felrobbantások, stb. miatt bevezették a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szigorú ellenőrzést, akkor emlékszem, mi csináltak a csecsenek? Kést fel. Mire gondolsz? Nem, bementek volna az érkezési oldalára, és oda robbantottak. <síns> repülő, csek, légi közlekedésre való félelem megtartása, csekk, emberek meghaltak, csekk, Ö, azt izé, érkezésre meg be lehet menni várni a É, jó, hát ez igen. Tehát, mindig az a kérdés, hogy mi a célja a terroristáknak, ö, hogyha a rettegés fenntartásakor nagyon sok fajta eszköz van. Na, ö, itt az én környékenemben már elkezdtek a petárdák működésbe lépni, úgyhogy fel kell pörgessük az évtized top vagy top trendjeit emlegetni. Minden, hogy elkezdenék azokról beszélni, amik nem lettek az évtized top kütyüjei? Ebben benne vagyok, csak két dolgot szeretnék még megemlíteni, ami lett. Két és felett. A két az, az egyszerűen gyorsan túl leszünk, az egyik a selfie bot, amit azért gondolok egy fontos ö, dolognak, mert hogy, ö, mert hogy szerintem olyan jól jelképezi azt, hogy ez a, ez a az emlékgyártásnak az a módja megszületett, amikor az emlék az, hogy én vagyok valahol. Én és a világ. Én is. Tehát, hogy a, a világ rajta az én matricámmal. És hogy, ez egy, hogy ennek egy, egy nagyon jellegzetes eszköze a selfie bot, ami lehetővé teszi, hogy többen legyünk azon a képen, meg lehetővé teszi azt is, hogy, hogy úgy nézzen ki, mintha valaki más fotózott volna le, pedig egyedül vagyok. Az valahogy a szelfibot nekem nagyon leírja a 2010-es éveket. Az nekem azért érdekes, mert a szelfibot ellen volt annak idején egy ilyen, a társadalom megretten, hogy hogyha úristen most emberek magukat érzik fontosnak, mégis kiabáltat érezni fontosnak egyébként. És aztán volt ez a, az emberek szelfibottal keverednek itt ott, szelfibott erdők a híres helyek előtt, hogy mindenki magát fotózza, mint egy korábban Selfibot nélkül csinálták a, a pizai ferdetoronynál, és az volt legalább egy nyaralási szezon végéig a sátán. Igen. És hogy utána Igen. viszont az azóta kitalált más selfie eszközök amiről pont a múltadásban beszéltünk, azok sokkal rosszabbnak tűnnek ilyen szempontból. A -bot az legalább egy csendes szar. Hát így, igen. Na a másik dolog, ami sokkal pozitívabb, nekünk nyilván az, az a podcastingnak a, a térnyerése és a hétköznapi vállása. Nem mondom, hogy magyar nyelven is így van, ez bár száz fölötti magyar podcastról tudunk, és egyre több a, az ezzel foglalkozó, és ettől pénzt, valódi média figyelmet, mármint, hogy média működést remélő magyaroknak a száma is, de, de Amerikában pedig az amerikai háztartások 50%-a szokott hallgatni podcastot, 25%-uk pedig rendszeres podcast hallgató. Szóval, hogy a podcast egy igazi média típus lett, amit már nem tud senki figyelmen kívül hagyni, ez nekünk jó hír, és ez is az elmúlt évtized. Szóval ez a kettő. De van még egy fél... Na mi az? Hát az Azért fél, mert az is megérne egy önelvodás, de már beszéltünk is róla. Szerintem a, az adatalapú döntéshozás meg a mesterséges intelligencia, illetve mély tanulás, ez a két fogalom is ebben az elmúlt évtizedben vált uh, ilyen tudósok laboratóriumából a, a való világba kiköltöző eszköz, és ez nagyon izgalmas, nagyon sok negatívumot és pozitívumot is lehetne mellé tenni, és azért most én nem is kezdenék bele, csak említsük meg, hogy ez, hogy ez az a dolog, ami egyébként itt van megérkezett, tehát ami nem olyan lett, mint mondjuk a 3D televízió, ami itt töltött egy-két évet, aztán szép lassan, szomorúan eltűnt a, a világpiacról, az emi és az adatalapú döntéshozás az nem, hogy megjött, hanem talán a legfontosabb technológiai trendek egyike. Igen, ugyanakkor ebben benne van az is, hogy, hogy volt egy-két áttörés, ami valameddig eltolja ezt az ipart. Másrészt pedig, hogy nagyon ügyesen címkéztek át korábban létező tudományterületeket. Tehát ha ezt a podcastot 20 éve rögzítjük, akkor elmondtuk volna azt, hogy nagy örömmel vágunk bele a 2000-es évekbe, mert a szakértőgi rendszerek és az adatbázisok, azok hatalmas előretörés ígérnek. Ugyan Ugyanerről beszéltünk volna, ugyanazok lettek volna a mondatok, és ugyanúgy nem tudjuk, hogy meddig tart az a, az a lendület, amivel neki futottak. Ezzel mi meg a, a, az adat, meg az új alaj, meg az összes ilyen lózunk, amit mindenki elmondott 80-szor, ez most tényleg tök sok változást hozott, de hogy ez a harmadiknek neki ennek a technológiának Hát de úgy tűnik, hogy most ez az a harmadik neki rugaszkodás, ami viszont már nem, hogy mondjam, nem a, a, a semmibe való nagy bátor ugrás, hanem egy annál sokkal üzletileg is megalapozottabb, és nagyon-nagyon messzire mutató, mind negatív, mind pozitív képeket felfesteni képes dolog. Szóval hogy mostantól már tényleg a mindennapjaink része valahogy Hát azért a nyolcans évek elején is itték, hogy ott még van öt év kutatni valósul, mindenki mehet izélyenek marhatenyeztőnek, mert, mert ez vége. Mint ahogy van az a klasszikus idézete, nem tudom kitől, hogy hát még egy-két felfedezni való van a természettudományban, így a, mondja, nyolcsházasok 900 kilencsházasok elején, de hogy te sok, sok mindent már nem várna, azt ahhoz képest mi volt. Hát jó, igen, de, de, igen, de akkor ez még, még csak ilyen, ilyen uh, média mondatok voltak most meg, uh, most meg a megeshet, hogy, hogy olyan élménye van, amit tájékozatlansága esetén annak is tulajdoníthatna, hogy a telefonjaink mikrofonjai hallgatják, hogy miről beszélgetünk, és ahhoz igazítják a reklámot. Pedig nem csak adatalapú döntéshozás történik, de érted, ez itt van a mindennapjainkban, és tényleg megdöbbentő, én nekem ezen a héten volt egy olyan élményem, hogy nagyon sokáig kellett gondolkodnom, hogy olyan mi a megfejtés, ha nem ez. Nem tudom, akarok-e beszélni róla. Nem tudom, mert itt akkor elgurulunk arra, hogy, hogy tényleg egy NDK lette a számítógépünk. Igen. Ami ez a, abban a saját eszközünk volt. Maradjunk abban, hogy ezt majd jövőre elmesélem, el fogom mesélni, mert nagyon nagy flash volt, de nem olyan nagyon fontos adat alapú ad-placement, tehát ilyen reklám disztribúció történt, nagyon ügyesen és nagyon meglepő módon. Azért mondom, hogy ez itt van, mert tényleg bárkivel megtörténhet. Jó, mi az, ami viszont, akkor, na akkor a 3 d t már mondtam, mik azok a dolgok, amik ebben az évtizedben, vagy mondjuk az évtized nagy bukásainak, vagy nagy csalódásainak gondolhatunk? Hát kiderült, hogy a Nintendónak tényleg minden, minden második konzolja sikerül, amennyiben a Wii után, ami, amit lényegében megváltoztatott mindent, amit a konzolokra gondolni lehetett, a Wii U, az nem annyira jött be. Így van, és aztán utána jött a Nintendo Switch, ugye? Az a kettő között igen, nem volt sok Igen, ami megint bődörötesen be van jövő. Iszonyatosan bejött. Így van. Igen, igen, a Wii U az nagyon csúnyán pofára esett. Nem is tudom, hogy volt-e még más, ami, hát de jó, azért volt a, a kütyük közül ide sorolható a Google Glass. Az mondjuk szerintem nem egy igazi pofárás, esés, de azért beszéljünk róla. Én azért ezt egy igazi pofára esésnek nevezném, mert az, hogy a Google az azt mondta, hogy, hogy itt van egy termék, amit amit most kiosztunk mindenkinek, és akkor majd a azt mondják, hogy erre azonnal szükségünk van, és a lényegében a gíkek sem mondták azt, hogy erre azonnal szükségünk van, és ezek után átfazonírozták üzleti, sőt, még inkább ipari eszközzé, de ügyesen mentett a Google-na. Ezügyben nekem külön véleményt kell bejelentenem. A szokott oldalakra helyezkedünk. Én azt gondolom, hogy hogy nem érdemes minden esetben összekeverni termékek körérakott köré kommunikációt a valódi szándékkal. Én azt gondolom, hogy a Google a Glass-t is, mint sok minden mást úgy hozta be, hogy, hogy megteszeli, hogy oda dobja a technológiát az embereknek, hogy azt mire fogják használni, fogják -e egyáltalán bármire használni, vagy sem. És természetesen nem úgy dobta oda, lévén profitorientált vállalat, hogy azt mondta, hogy hát itt van ez az izé, magunk se tudjuk, mire jó, rohadt, drága, de drága barátaim, majd ti megmondjátok, hanem úgy hozta be, hogy itt a világ leigázó legújabb nagy szuperság, zabáljátok, és aztán nem zabálták az emberek legalábbis úgy nem, ahogy, ahogy a kommunikáció ígérte, de szóval szerintem azért nem pofára és, mert a Google egy pillanatig nem gondolta azt, hogy, hogy mondjam, nem erre alapította a, a 2010-es évek második felének üzleti tervét, hogy majd a Google Glass-ból bejön minden, hanem kidobott egy eszközt, jó, drágán csak fejlesztői példányokat ugye a tömeggyártásig igazán el se jutott, és akkor ki is derült, hogy ezt még korai, vagy még az nincs, nincs ott se a technológia, se a, az igény, és egyébként elvitte abba az irányba, ahol meg logik, ahol az első pillattól lehetett tudni, hogy az iparban ez jó lesz, mint ahogy nem csak Google Glass történt, hanem számos más okos szemüveg is, amiket aztán azóta már vidáman használnak a megfelelő helyeken. Szóval szerintem azért nem olyan nagy pofáresés, mert, hogy mondjam, nem olyan pofáresés, mint a Samsung Galaxy Note 7, ami egy tömegtermék, amit 100 milliós példán számban akartak eladni, hát csak sajnos mindig felrobbant benne az akkumulátor. Az egy, pof Na, az egy nagy pofárás, sőt, nem az a nagy pofárás hanem kihozták még egyszer, és megint felrobbant. Az igen, igen, igen, az igen. Szerintem az volt az évtized legkínosabb ah. ilyen tömeg, tömegipari fiaskója. Ugyanakkor, hogyha teljesen elfogadom a Google-os magyarázatot, akkor intok ez a Google az képtelen bukni. Tehát, hogy olyan nincs, hogy Google, meg egy termékkel, mert hát maximum Kidobták, nem jött bedet hát marad maradt pénz a vállalatban, nem jön a felszámoló biztos. Leértékeljük a szót. Nem, nem mert, a, nem, mert hogyha a Google kijönne valami, amit a, a Product Launch-sal egyáltalán egy milliárd példányban, vagy legyen 15 millió, nem, 100 millióban, és aztán senki nem venné meg, és ott halmozódnának, mint ahogy a 3D tévékkel ez azért megtörtént, az, az, az így, az ez lenne. De, hogy a, de a Google nem ezt csinálta, a Google fejlesztői példányokat hozott ki a Google Glass-ból, és kiállításokon mutogatta, nem lehetett minden boltban, tehát nem lehetett a medimark Google Glass-t venni. Tehát nem építettek rá egy valós üzleti tervet. Megtesztelték, és nem jött be. És tényleg úgy kommunikálták, mintha ez lenne a, a next big thing, és nem lett az, de Szerintem mindig mindent mindenki úgy kommunikál, hogy ez a Next Big Thing. Én nekem nem ettől van ki a hócipőm, hanem attól, hogy minden startup, minden weboldalán ki van írva, hogy World First, a legelső a világon, vagy a legnagyobb a világon, vagy a leggyorsabb a világon, ami nyilvánvaló hazugság, tehát már nem is vigyáznak arra, hogy erre, tehát hogy valós dolgokat állítsanak, hanem mindenki azt írja ki, hogy ő a legjobb. Ehhez képest az, hogy Google azt mondta, hogy ez egy jó dolog lesz, az szerintem nem olyan vad, de csak egy teszteszköz volt. Szerintem kezeljük ugyanaz a kettőt, tehát mind a kettő vad. Mihelyt elengedjük azt, a, azt az igényt, hogy legalább itt csendesen egymás között elismerjük, hogy nem minden váltja meg a világot, nem minden szó mindenkinek, nem minden a next big thing, és nem minden a legelső. Tehát akkor... Még annál is cinikusabb a technológiai világ, mint amilyennek én feltételezem, ami egy nagyon nagy szó. Hát ebben nem, nem mondunk különbözőt. Az egész, az egész nyugati típusú marketing őrületesen cinikus, és ebbe a tech világ is bele tartozik. Csak szerintem különbség egy kísérleti termék, amit nem annak reklámoznak, meg egy tömegtermék, amit annak reklámoznak, annak is képzelnek, de sajnos egy gyártási, vagy tervezési hiba folytán hát sajnos nem sikerül. Az egyébként önmagában érdekes, hogy a nót ha jól amik -ok, az robbant, mert, mert addig tolták a, a határidőket egyre előrébb, hogy végül nem sikerült rendesen kiteszteni az utcot. Igen, Mert amúgy nem lett volna az évi telefon. Igen. De egyébként, ha ilyen tömegtermelési hiba, hibát akarunk találni, akkor szerintem az Amazonnak a hardware eszközei. Bár az is az is inkább a Google Glass világ volt. Tehát az, a, emlékeztek a Fire arra a Fire tabletek, meg a Fire telefon. Hogy a még mindig megvan. Na igen, nekem is egyébként, bár már nem használom. De hogy, tehát az, amikor az volt, hogy az Amazon kijön egy hardware eszközzel, és nagyon olcsón adja, és nagyon mm, izgalmas dolgokat is belepakol, vagy legalábbis ilyen eye-catching dolgokat belepakol, akkor lehetett. Akkor én, én pont azt gondoltam, hogy az Amazon kiteszi a kirakatba és megnézi, hogy valaki veszi, vagy nem. Kitette, nem vették. És aztán addig, addig tapogatózott, amíg az Amazon echo azt elkezdték venni, tehát a, a tablet nem jött be, meg a telefon nem jött be, de a, a, az okos asszisztens, vagy az otthoni okos hangszóró, az bejött. Van egy különbség egyébként, a tablettől az ember nem várta el azt, hogy, hogy csak egy Amazon kirakatot kap. És a, az Amazonnak a, a Fire tabletja, az egy bődületesen buta eszköz volt azért. Tehát ez a klasszikus, ha beköltöztél abba az és mindent az Amazon-tól veszel, a tévésorozattól a mosóporig, akkor kaptál egy. Hát én tablettal a Ha ennél többet vártál egy eszköztől, miért egyébként pénzt adtál, akkor egy borzasztóan szar eszköz, és vagy neki látta otthon hekkerkedni, vagy legalább egy Google Play Store kerüljön fel rá. Igen, de az Amazon szerintem jogosan feltételezte azt, azt hogy, a, hogy az emberek túlnyomó többsége az egy digitális bevásárló szeretne szeretni tartalomfogyasztáshoz. Ez valószínűleg így is van. De mégsem jött be, valószínűleg talán azért, mert lehet, hogy az emberek többsége, ha bár nincs ennél többre szüksége, de nem szereti, hogyha ezt az orrát beledöngölve tudatosítják benne. Hát illetve van egy olyan, hogy van, tehát van ez a platformgazdaság dolog, ami a nagy cégeknek rendkívüli módon jó, alemán a fogyasztóknak kurvára nem. Igen. Mihelyt nekem azzal kell szembesülni, hogy uh, szoftverfrissítéssel levették róla, amit tanulni az HBO Go-t, mert, uh, mert Jeff bezos befejezték a kedvencs sorozatát, és nem kell a boltba és onnantól kezdve az addig általánosnak tűnő eszközömről kiderül, hogy még szűkebb a kínálat, vagy hogy nekem figyelnem kell a céges politikai eseményeket, hogy tudjam, hogy mit lehet éppen használni azon, és ki van, ki van jóba, kivel és háborúban állunk-e óceániával. Mm. Tehát az nem egy tehát, tamagocsi, megint csak. Nekem ne kelljen tudnom, hogy milyen kedve van Jeb aznak. nak Egyet értek, de érdekes módon Amazon Fire eszközünk mind a kettőnknek van. Mert rendkívül olcsó volt. Ö, mert nagyon megírtam. olcsó volt. Megírtam róla a cikket, azóta ö, húha, azt ami kistévét kis tévét játszik a futópadon, de egy idején nem kapcsolatom, mert pont podcastot hallgatné a másik fakba betoszott telefonnal. Uh -huh. Hát igen. A, ez egy ilyen klasszikus termékfejlesztési, nem, az nem, nem jó szó ide, bár én értem, hogy jó szó ide, de, de, nem, de félrevezetés gyanús, szóval, hogy, hogy üzletfejlesztési hiba volt az Amazon Fire tehát, hogy nem mérte fel jól az igényeket, az Amazon inkább a megérzéseire hallgatott valószínűleg, mint a piackutatási adatokra, és azt gondolod, hogy hát, ha bejön. De nem jött be. A, a termék egyébként nem volt. De nem, bizonyos elemében, például árazásában nagyon jó volt, hardverében jó volt, mint ilyen belépő szintű, de azért működő képes eszköz. Valóban az, hogy, hogy nagyon az Amazonra volt korlátozva, az nem volt jó. Az Amazon ott tud ügyes lenni, ahol egy, egy, egy tehát a a, a, a sikere az nem nagyon Ez volt. mindenkire igaz szerintem. Ez mindenkire igaz, hogy, hogy bemenni egy olyan piacra, ahol ma van egy másik, egy duralkodó, az nagyon nehéz, és nagyon keveseknek sikerül. Másodiknak meg harmadiknak lenni még lehet, bár van, akinek ez megérheti, tehát lehetően üzleti környezetet kialakítani, hogy ez megérje. Ötödiknek, hatodiknak még már általában nem éri meg lenni. És az Amazon megpróbálta, hogy keresztül tudja bizonból nyomni a, az egész előtte álló hosszú soron az ő eszközét, de nem sikerült neki. Mm, igen, és akkor visszatértünk adahol az alkos otthonos beszélgetést kezdtük egyébként, és ezek egyébként pont illik ebbe a sztaribe, hogy az az azért egy, lehetett egy sikeres termék az elején, vagy lehetett viszonylag gyorsan sikeres terméké tenni, mert attól egyrészt az ember nem vár semmit. Tehát beszél amazonos funkciókat, elérsz rajta, játszik rádiót, stb., de nem lesz az, hogy most az Echo Google szolgáltásokat kell az észszerűen feltétesztőkön túl használni, vagy hogy megy az HBO, vagy hasonló, mert ezeket nem tudja. Az egy nagyon primkó ék bonyolultságú eszköz, ami nagyon okosnak tűnik mellette csodás szituáció, ebben nagyon jó mozogni. Hát igen, és ha már ez, tehát az ilyen típusú eszközök között, akkor említsünk meg még egy olyat, ami lényegében pontosan ugyanabba a hibában esetben, bár a másik irányból kapaszkodott, az a HomePod, Apple HomePod, az Apple okos hangszorója, ami meg a nagyon drága, nagyon menő, nagyon nem kell senkinek. Kicsit reméltem, hogy Facebook portált fogod mondani. Ez Ó, a... de az, az nem is volt. <síns> ne gondoljuk ott. <síns> <síns> Az egy sajtóír volt. A, a cég, amelyik eleve azzal küzdött, hogy mindenki azt gondolja, hogy túl sokat tud róla, az kiad egy kamerás eszközt. Gyerekek, Igen, nézzetek magatokba. Igen, az, az rossz, jött ki. De el is halasztották egyszerre bevezetését. Ugye ez pont a, a, a nagy botrány, Cambridge Analytica botrány kapcsán. Halasztották el a bevezetését a Facebook portálnak egy fél évvel, és aztán szépen csendben kijöttek ugyan végül valamivel, de tényleg nyomot se hagyott a eladási statisztikákon. Igen, és akkor még egy dolgot fel kell emlegetni, hogyha már a honpadat így idehoztuk, hoztuk, az pedig az Apple-nek a megprója, ami a az <gül> ipari designnak és a ö, egyedi gyártású ö, cserélhetetlen és szerelhetetlen az mm, izé, alkotrészeknek a szerelem gyereke volt ez a, nem a mostani megpróba, mint ami egy jól szerelhető ez Nem a sajtra szelő, ami... hanem a szemetes vödör. A szemetes vödör pontosan, a szemét daráló. Drága is volt, fejleszthetetlen is, De nem is nyúltak hozzá évekig, igazi? Nem is volt annyira jó amúgy. Szép szégyen volt, hogy csináltak belőle. Igen, az egy, az nem volt egy jó cucc. Valóban. Hát igen, összeszedtük a legkínosabbokat. Nem is a legkínosabbakat, mert ezektől sok mindentől vártunk sokat, vagy várt sokat az, aki piacra tette, vagy, az, vagy akár az is, aki csak nézte azt, hogy, hogy alakul a világ. De ezek nagyon nem váltották be a reményeket. Egy fontos, van egy fontos, amit nem hagyhatunk ki szerintem. Nem olyan őrületesen nem olyan botrányízű, de hát azért az, hogy a Windows Phone nem lett semmi. Az a Microsoftnak talán az egyik legnagyobb e, fiaskója volt az elmúlt évtizedben. Az egy komoly bénázás volt. Én annyira szerettem volna a Lumia 700-at, de mindig megúztam. Tehát, hogy igen, mert egyébként az egy jól induló koncepció volt, nagyon szimpatikus volt az elv, ami alapján épült, csak nem sikerült jól megcsinálni. Azt teljesen. Tehát azt konkrétan a fejlesztők, a mérnökök, a dizájnerek rontották el. Jól mondták meg nekik a vezetők, hogy mi legyen, de nem lett jó. Tudod, mi fáj még nekem egyébként? De azt belátom, hogy, hogy erre a világ még nem készült el. A moduláris eszközöknek a, a kihalása több cég próbálta meg, mindig meghalt. Nem akarták eléggé a vevők. Igen, igen, modellelis eszköznek maradt kettő egyébként, az a laptop, ami még nem forrasztottak mindent bele, meg az asztali számítógép. Így, így van, minden másban nem lehet cserélni semmit. Sőt, hát igazából mostanra nagy részt elveszítettük a cserélhető akkumulátor, mint fogalomnak a létezését is, ami mondjuk kínos, de majd hát a right to jogokkal ezek így is visszaszivárolnak részben. Annyira sokat beszéltünk, amire nem is számítottam, hogy ilyen sokat fogunk beszélgetni, mert az évtized nagy volt. Tök sokáig tartott. Igen, legalább tíz évig. Minden Majd, hogy nem. Több mint szerint. tíz évig. Igen. Egész kicsivel. Úgyhogy nem is hiszem, hogy mindent megbeszéltünk, amit meg kellett volna. De olyan vészesen közeledik az év vége, hogy szó szerint órák múlva Pesgőt kell durantani annak örömére, hogy 20-20 lesz a az évszám. Úgyhogy... Igen, aki plusz pontokat szeretne szerezni a barátainál, az jegyezze meg, hogy ez még nem az évtizednek a vége, csak a 2020-as éveknek a kezdete. Minden bizonyal meg fog is kapni azokat a pontokat érte, amik a ö, hogy is mondja az emelkedett pillanatokat ö, tényszerű szörszáhasogatással tönkretevő embereknek járnak. Igen, Csak az okostoljási jelvényre vágyók azok mindenképpen említsék meg, hogy az évtized az majd csak jövő január elsején kezdődik el már, mint az új. Viszont valamit még én nagyon szeretnék elmondani itt a végén, és biztos, hogy te is szeretnéd elmondani, csatlakozni fogsz hozzám ebben. Ennek az évtizednek egyébként van még egy nagyon fontos, vagy számunkra nagyon fontos szülöttje, ez pedig a Meti Heteor Podcast, ami ugye 2000... Fejezben mondta, hogy addig megnézem a dátumot... Tizen valamiben született. 2015-ben vagy 14-ben valami, ilyesmi talán 14-ben. Az a, biztos, hogy ennek az évtizednek a terméke is, meg egyébként ennek az évtizednek a terméke, az a, az a lassan megszülető irányzat, hogy vannak olyan tartalomfogyasztók a világon, és ez a világnak a magyarországi szegletére is igaz, akik akár még pénzzel is hajlandók támogatni, hogy egy tartalom elkészüljön. Az interneten ez korábban nem volt szokásban, de most már szokássá vált. Úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon és nagyon szeretném megköszönni azoknak, akik akár csak egy dollárral is, de támogattak minket valaha, ami Hát én azt nem szeretem mondani, amit sokszor sok podcast szokott mondani, hogy, hogy, hogy ezzel lehetővé tették, hogy fennmaradjon a meti heteor, meg hogy, meg hogy több adás készülhessen, meg ilyesmi, mert nem igaz, mert mi akkor is csinálnánk, hogyha nem kapnánk érte pénzt, hiszen nem ebből akarunk megélni. Ez egy dolgot csinált, és csinál a továbbiakban és motivál minket, visszajelez, azt mondja nekünk, hogy vannak hallgatóink, akik olyannyira, hajlandók hallgatni minket, hogy ezért akár még, vagy ezt az ő, hogy mondjam, csak kedvelésüket, azt pénzzel is hajlandók jelezni, vagy kifejezni, és vita nélkül ez egy iszonylag nagy megtiszteltetés. Két csávó beszélget hétről-hétre valamiről, meg sokszor vitatkozik, meg veszekszik, és ezt vannak, akik annyira szeretik, hogy akár egy buszjegyárát és vagy kettőt elköltenek rá, Ettől én nagyon-nagyon menőnek érzem magunkat. Hát ráadásul érted, informatikáról beszélgetünk meg annak a vonzatairól, amit hát annyian csinálnak még, hogy magam is többet Nagyon hallgatom. remélem, hogy mi már nem informatikáról beszélgetünk szinte soha. Szerintem mi e... mindig arról beszélünk. Mások nem beszélgetnek arról, hanem kütyükről beszélgetnek, de ez ismét egy témája lehet. Abben is igazad van. E, így vagy úgy, de... Egyrészt nagyon szeretnénk megköszönni az minden támogatónknak, aki bármilyen módon, bárhányszor, bármennyi ideig támogatott, mert hogy ezzel kedvet csinált nekünk ahhoz, hogy folytassuk. Meg egyébként nagyon szeretnénk megköszönni mindazoknak is, akik hallgatnak minket, esetleg másoknak ajánlanak, Megint hát, Hogy pedig túl leveleket küldenek, amikre időnként válaszolunk is, van itt jó, amire tudom, hogy legalább két hát nem írtam semmit. Szerintem mindig válaszolunk azt, az egyet még nem hibáztuk el nagyon, vagy nagyon ritkán nem. Egy level, levelünk egészen biztosan van, hidd előtt seba. a mellkason van nekem ez. Tudom, mire gondolsz. De majd a... lesz jövő év is. Tudod, te is kedves hallgató, együtt gondolunk rád, meg a gyümölcsfájdra, meg a, meg a fűtésvezérlésedre. Válaszolni fogunk, mert, mert hogy... A, a, mert nagyon-nagyon nagy menőnek érezzük magunkat, amikor írsz nekünk, és megosztod a, a történetedet velünk. Szóval egy mentségünk van, karácsony volt. Én azt szeretném, hogy, hogy minden hallgatónk érezze teljesen őszintén azt, hogy nagyon köszönjük neki, hogy hallgat minket, nem azért, mert ezzel jobb lesz a világ, vagy nekünk több pénzünk lesz, mert nem erről szól a történet, tényleg nem, hanem arról szól, hogy nekünk van kedvünk beszélgetni, és azt gondoljuk, hogy ez másoknak is szerezhet egy-két élményt, és úgy tűnik, hogy így van, ennél több nekem nem is nagyon kell erre az évtizedre. Úgyhogy köszi, hogy megtapasztalhattam. A tervek szerint 2020-ban változatlanul, na nem, hoppá, halló, halló, halló, Breaking News, nem változatlanul. Ja igen, van egy titkos tervünk, de még el akartam mondani azt, hogy megtaláltam az első nyilvános adás nevű első adásunknak a dátumát. Ez 2013, harmadik hó 18. Előtte volt egy olyan adás, amit csak a barátaink körébe terjesztettünk, és azóta sem találjuk az mp 3 És az első adásban olyanok voltak, mint bezárt a Google Reader, azóta is fájó tény, a Samsung kiadta a Galaxy S4-et, a Vine amit azóta be is zárt a Twitter, az elindult, azóta, hát egyrészt mindenki, aki a elkezdte a pályafutását, azóta a YouTube-sztár, másrészt pedig mindenki más, ami után Twitter ezt a remek oldalt, úgyházt és megcsinálta saját magának. Az akkor még viszonylag friss Kickstarteren a Veronika Mars sorozatnak a folytatására egy filmre kerestek pénzt, valamint a Oculus Rift is a összeszedte a pénzt a kickstarter arra, hogy vérszeműleg egy járson kimereknek <SZ> Így. A fene se itt, hogy ezek ilyen régen voltak. Bizony. Szóval köszönjük szépen, köszi, hogy velünk vagytok. Jövünk 2020-ban is. Egy újdonsággal, amit talán kicsit leleplezhetünk, nem kelt? Szerintem igen, mondjunk el, hát menny mennyit mondjunk el, azt mondjuk, el, mondjuk, talán, el hogy... mondjuk el az egészet egyszerűen csak azért, hogy kényszerítsük is magunkat arra, hogy most már aztán tényleg ne gatyázunk tovább, hanem kezdjünk ebbe bele. Tehát lehet az interneten, podcastban tök jó interjúkat csinálni. Ezt onnan tudjuk ilyen jól, hogy hallgatjuk mondjuk az élet meg mindent, meg a Filmklub podcastot, vagy a párnacsatát, vagy a popfiltert. Ha még jut eszedbe, akkor mondjad után, utána befejezem a mondatot. Mond. <gül> Azon gondolkodtuk, ilyet mi is tudnánk csinálni. Ennek az első, még nem vett ilyet bétaadását adását az én Patra mond meghallgathatjátok. Varga Fogarasi Szilvi mesemondóval ültünk le beszélgetni. Egy tök jó minden pillanatát élveztem az ezer egy a jutottunk el a, a, a mostani szíriai állapotokig. A következőt viszont, ami a Hátorszínekben fog egyszer csak megjelenni, azt szeretnénk azért egy picit hát az informatika társadalmi oldala fókusszal megcsinálni, majd pedig kb. havi egy gazdagítani műsorfolyamat. folyamat. Így van, és még egy fontos dolog van benne, hogy ez egy ilyen nagyon szexista próbálkozás lesz, mert hogy azt gondoljuk, hogy ebben az egész témában valahogy túlságosan nagy a is fest, túlságosan sok pasas van, és túlságosan kevés csaj. És hogy ezért aztán arra gondoltunk, hogy ezeket az interjúkat minden esetben hölgyekkel, lányokkal, csajokkal készítenénk. Nem azért, mert velük jobban szeretünk beszélgetni, vagy mert ettől minden bármit is várnánk, hanem egyszerűen, mert azt gondoljuk, hogy a női hangra ebben a témában pontosan ugyanúgy szükség lenne, mint bármi másban. Úgyhogy itt az ideje, hogy ti is, meg mi is találkozzunk azokkal a lányokkal, akiknek érdekes mondani valójuk van azokról a dolgokról, amikről mi általában szoktunk beszélgetni. Úgyhogy januárban indul az a dolog, ami havonta egyszer van, interjú, lányokkal beszélgetünk, és nem tudjuk még mi a címe illetve nagyon rossz címek vannak rá, amiket nem akarunk felhasználni, a nagyon jót még nem találtuk meg. Szerintem nem is a rosszak. De, de mindeket tökéletesen változatlan, mi? tehát a gizét pirulnék, hogyha kimondanánk, tehát valami jó neve lesz, és vagy meti extrana fogjuk hívni, vagy meti plusznak, vagy meti öm, interjúnak. Vagy bárminek, Ezen nem most elgondolkodtam, ezek is jók nagyon, ezek nem, is ez, tetszenek. Ezek egyike sem jó, de legalább nem, nem önmagunk főbelövése. Na jól van, szóval jövő héten immár a 2020-as esztendőben jövünk vissza, nem menjetek sehova, és jövünk a, az interjú beszélgetésekkel addig pedig igyatok Pesgőt, és a kortyolás közben egyszer valamelyik kortnál gondoljatok egy pillanatra ránk, és mi fogunk rátok gondolni. Fogsz rá gondolni, kell. Késővel, persze, hogy. Én is így fogok tenni, egész biztos, amikor évet, meg évtizedet értékelek magamban, és fogadalmakat teszek, akkor abban mindig benne lesz a metihe is. Teszel fogadalmakat? Nem, de ha tennék, akkor benne lenne. Oké, <gül> oké. Okay, okay. Ha tennél, akkor sem kérdeznék rá, vagy az a kívánság, amit nem szabad elmondani, mi hullócsillagnál van? Az a kívánság, igen. És eleve azok, aki hullócsillagnál kívánnak, azok utána megnézik, hogy nem az ISS-t látták-e Nem nézik meg. De ez Értem. mindegy is, hiszen a kívánáshoz nem pont az kell, hogy leessen egy darab kő az égbe. Na jó, zárjuk le ezt a fájt, mert különben tényleg jövőre is beszélni fogunk. Úgy-úgy. Akkor boldog új évet, kedves Boldog új évet, sziasztok. Is. És neked is kelt, jó mulatást. Csácsá. Csá.